Começando mais um N Party Costa Costa, o podcast da N Party. todos e bem-vindos a mais um N para Costa Costa. Aqui é o Mário e eu não paro de jogar League of Legends. Aqui é o Jefferson, e eu acabei de terminar que Kirby Triple Deluxe. Aqui é o Ramon e eu estou perdido na mansão de Resident Evil HD Remaster. E eu sou o Caio Gomes, estou jogando compulsivamente Final Fantasy 10. E aqui estamos nós para discutirmos sobre Bravery Default. Nós não vamos focar muito no aspecto do jogo, mas a gente vai querer comentar um pouco sobre as nossas experiências com o jogo e separar entre as coisas boas e ruins. Então acompanhe-nos nesse podcast. Só explicando, se você não jogou o Bravely Default, esse podcast vai conter muitos spoilers sobre a história do jogo, tá? É, se você não jogou, obviamente, você tem que estar preparado para ouvir é, e tomar os spoilers que nós vamos falar um pouco, tá? Pouco não. <risos> pra caramba. Vai ser é. muito spoiler. É, só explicando o motivo da gente ter feito esse podcast, a gente lançou uma análise na N-Party e, assim, a gente não falou nada demais. A gente contou nossas experiência com o jogo e a gente falou, olha, Breath of the Fall não passa de um, mais um jogo da Square Enix e a gente não colocou o, o título num pedestal como muita gente coloca. E isso gerou um monte de comentários negativos na página. É Muita gente discutindo, falando que a gente não tinha entendido o Jogo direito... Jogo a apretado, que... porque a gente não compra o jogo com nós nosso dinheiro. A gente ganha os jogos, aparentemente, também. É, é, a galera não gostou da nossa análise. A gente resolveu fazer um podcast para debater Bravely Default. Por que debater? Existem pontos que nós consideramos bons e ruins. é e nesse debate, é, algumas pessoas vão assumir é, um papel das dos realmente gostaram. Vão citar vão tentar defender o jogo para apontar das coisas que gostaram. E outras pessoas vão criticá-lo, apontar os defeitos que o jogo possui. E pra gente chegar numa conclusão depois para ver se realmente o the Fall Merece ou não o, o misticismo Que tem é, que as pessoas estão criando em cima dele né? Mas antes da gente conversar Antes da gente debater, acho justo a gente Falar um pouco sobre toda a expectativa E tudo que a gente esperava que o jogo fosse Antes da gente colocar as mãos nele né? Sim, que é importante na wipe Que estragou o jogo No meu caso Assim, eu sou muito fã de JRPG. E eu preciso citar que... É, eu joguei vários... Não joguei, óbvio, não sou o, o cara mais hardcore do mundo que... Cara, aquele JRPG japonês lá, ah, já tô de olho, etc, já tô jogando. Obviamente, eu gosto muito de ficar de olho nos jogos, títulos japoneses que ainda não lançaram no ocidente, tá? Mas, assim, é, entre os meus títulos preferidos está Suicoden Robb Final Fantasy, joguei alguns Tales of, Chrono Trigger, etc. E... Cara, eu tava, tava faltando um de RPG bom pro, pro 3DS. O Tales of Abyss, ele é legal. É... Mas, ainda assim, ele é mais um Tales of. E, assim, Burnley, de Default tava despontando muito, muito no Japão. E... Eu tava lendo todas as notícias que estavam saindo, eu tava lendo todos os, uh, os artigos que conhecendo mais sobre sobre os personagens etc, eu tava assistindo o vídeo gameplay do, da galera jogando, eu fiquei apaixonado pelo sistema de gameplay, etc, e eu falei, velho, eu quero esse jogo numa 3S, demorou muito pra lançar no um acidente, mas aí quando eles anunciaram que ia ser localizado, aí óbvio, eu fiquei sedento pelo jogo e eu quis jogar. Eu, eu, tô no, eu vou estar no lado do time que, eu, que não gostou do jogo, mas assim, a parte antes, quando de pegar o jogo, eu tava esperando ver um, estavam falando, essa É um Final Fantasy de verdade. Esse aqui é o... Não pelo nome, é o melhor. É um Final Fantasy desde Tananã. E eu, e eu... Como eu gostei do Final Fantasy 3, eu falei... Pô, mano. eu gosto do Final Fantasy antigos também. Alguns. Eu falei... Ah, mano. Preciso jogar isso aqui. Eu não tava sedento, que o Mario falou. Eu não tava sedento de RPG. Porque no 3DS, eu já tinha jogado... Tinha MTC 4. Tinha tido Pokémon... E eu, eu tinha curtido os dois. O Team M.T.C. e Survivor Clock, que eu não tinha jogado no 3 no no DS, joguei no 3DS e curti. Tinha um outro Team T6 que tinha lançado Devil David Summoner, Soul Hacker já tinha. Aí eu não tava com saudade de RPG. Eu tava até com muito. Eu Emblem a também. Puta de RPG do... Mesmo sendo tático, um de RPG do 3DS. Mas eu falei, mano, da Square Enix não tinha nada que lançou, porque a gente tava... Uhum. A gente tá virgem de Final Fantasy V e Final Fantasy VI do 3DS. Aí eu falei, mano, Eu espero que compense A gente não ter os nossos remakes que a gente anseia tanto, eu falei vou jogar isso aqui, e Caramba. eu fui esperando se um, eu como gosto de RPG gosto de um RPG profundo assim gosto dos times que tem que pega um negócio obscuro, eu fui esperando um RPG, e gosto muito da série Theosophie, e aí Theosoph é muito anime eu tava esperando um RPG com um enredo legalzinho, assim, fala assim, é ah, um enredo que vai pra frente, um enredo que eu vá curtir e aí eu fui jogar o RPG e acabou não sendo tanta coisa que eu tava esperando e isso acabou estragando bastante não tinha RPG da Square? Da Do, no 3S qual é, não tinha Heroes of Rune <risos> <risos> claro, tô brincando. É, então, pega toda a experiência que o Mario falou e corta, sei lá, pela metade ou mais. Eu sou cego em tiroteio em relação a R de, é, em RPG japonês. Assim, eu, eu, eu gosto, mas eu não sou, sei lá, sei lá, né? É, geralmente eu não termino, ou jogo Golden Sun, sei lá, tem umas experiências assim, mas nada. O, o gênero RPG, sei lá, eu prefiro Tactics, é, sei lá. T Todos os Tactics eu termino. O que eu tava esperando o Bravely Default? Sei lá, o Mario falou que todo hype Meu, pra mim tá começando é, Esse jogo, eu não esperava muito Aliás, por causa do nome Preferava padrão no negócio É, o nome é estúpido, cara. As pessoas ficam lá, ah, sucessor do Final Fantasy, vamos, resg vamos resgatar a franquia, mas, assim, Bravely Default é um nome péssimo. Ah, não é como se fosse Final Fantasy fosse almejado a inteligência, não, negócio? Não, não, não, é, sim, mas, é, mas eu não sei, eu, eu acho que eles já cagaram no nome, eles vão cagar no jogo. tá <risos> tudo bem, né? É, assim, é, eu, eu, eu, eu, não... Final Fantasy também não é o jogo, o nome mais criativo do mundo, viu? Mas Final Fantasy virou franquia, virou franquia de peso. Ah, é... Bravely Default agora virou franquia também, pô. E, então, eu não sei, mas é, eu Jardim, não... Tá permitido agora. Metal Gear, mano, puta nome idiota, sabe? Puta jogo do cacete. Do... Os nomes não tem muita coisa a ver, mas eu entendi. Entendi. Eu comprei... Era pra ser padrão desde o início. É, então, só, né? é isso, eu, eu comprei comprei Bravely Default sem jogar demo, porque foi o que o Mario falou, eu queria uma experiência nova e eu acho que o DS é bem fraco em relação a RPG. O não 30. sei... É, o 3DS, eu fui eu fui, eu fui lá 3DS. seco e falei assim, meu, vamos aí, vamos testar, vamos ver se eu consigo, eu que não gosto muito, se eu consigo jogar esse jogo. Bom, eu assim, eu sou muito fã de RPG, né, de RPG japonês, eu, eu gosto muito, tanto que meu primeiro RPG que eu joguei na minha vida foi Phantasy Star o Master System, quando eu tinha 9 anos de idade. E desde lá, desde quando eu comecei a jogar, meu, meu gênero favorito de games é RPG, né, Por, porque RPG tem bastante história, profundidade de personagem, então eu gosto bastante disso num no jogo, então RPG foi o gênero que eu mais abracei, assim, para jogar e, Então, assim, quando saiu o the Default, eu não acompanhei tudo que saiu, porque assim, quando há um game que eu quero jogar, eu acompanho até certo ponto, aí depois eu paro Aí que aconteceu. Aí eu assisti algumas coisas, vi alguns vídeos, tudo mais. Aí eu peguei a demo do do, do Default, joguei pra caramba, né? A demo. Na hora que saiu o jogo, já fui alucinado de correr atrás pra comprar. Tinha um resgate da nostalgia e tal. Então, como eu, jo eu jogo RPG até hoje, né? Eu joguei já muito RPG da, da época do 8, 8 bit 16 bits. Então eu tava muito na, na, na expectativa Pra jogar esse game aí, porque né? Era um dos poucos RPGs que tinha disponível na época pro 3DS. Então. Também. É, mas eu lembro claramente como o Caio comprou, porque. eu Foi no Carnaval passado, eu virei pra ele e eu e o João, a gente jogando, e eu virei pro e falei, mano, esse jogo é da hora, velho, mas tem alguns pontos, ele, é, é pô, foi, né, comprou, depois eu e o João, estava muito na frente, a gente tá achando uma merda, aí o Caio também começou a despontar, né? É, é assim, ele não é perfeito, né, ele, eu, eu gosto dele, né, eu, eu gostei bastante dele, eu, eu concordo, mas ele não, ele não é perfeito, ele tem seus pontos positivos e negativos, que a gente já vai falar mais para frente. como aí. qualquer jogo, né, na vida, né. É, não tem jogo perfeito, né? Bom, até tem, mas não é o caso aqui. Ah, eu não, eu não acho que tem jogo não, perfeito. Não, não, não, a, a discussão não é essa. Veja <risos> o podcast anterior. Assim, <risos> lá. Bravely Default tinha tudo para ser o título do ano do 3DS em 2014, né? Tudo bem, ele foi lançado antes, mas ele veio pro ocidente, etc, né? Primeiro por causa... No ano, no ano de 2014. No ano de 2014, eu fudeu, não sei quando você tá ouvindo esse podcast. Uh, a equipe dele já era muito boa, né? É, vamos lá, a equipe a equipe é de primeira assim né como é da, o jogo é da Square Enix vamos começar pelo diretor que é o Kensuke Nakamura né antes dele dirigir o Brave Default Default, ele dirigiu um jogo para o PSP chamado Brave Story New Traveler que é um dos Bra Brave Story New Traveler que é um jogo para PSP né que assim um, tanto que é um considerado um dos melhores pro, do portátil da Sony, né? É, a história, a história bem é bem legal também. Nossa, muito bom. Para quem não jogou, vale a pena, meu. É um RPG assim bem legal. Aí como um produtor veio Tomoya Sano, né? Antes dele trabalhar aqui no Brave Default, ele foi o produtor do dos dois Final Fantasies que foram feitos do no remake do DS, que é o Final Fantasy III e o Final Fantasy IV. Ele foi o produtor. Ele foi produtor também do Final Fantasy Tactics War of the Lions pro PSP também. Ele também foi o produtor do Final Fantasy The Four Heroes of Light. Um antigo o antigo ancestral. É. é, o ancestral é. Do é. é alguém jogou esse jogo? Eu joguei, eu joguei. Não, eu joguei. joguei. E o que vocês acharam do Four Heroes of Light só pra curiosidade? Eu achei no mesmo nível do Brave Default. Fall. Então, não, não, não é cocô. Não é cocô, assim. <risos> é, ele não cria, ele não cria nenhuma expectativa, ele é um jogo legal, ponto. Só não só foi para para para o negócio. Tá aqui só para deixar mamelos nesse né, podcast. Aí continuando o elenco, né, da de produção aí do jogo tem a gente tem um Aki Hiko, o Akira o Akira Yoshida que é o artista o que o, o character designer né o que desenha os personagens ele é famoso não só pela franquia Final Fantasy como um todo né mas ele também é famoso pela franquia Tactics Ogre que tem para Super Nintendo né tem vários jogos aí né ele trabalhou Final ele também trabalhou no Final Fantasy Tactics né para o PlayStation 1, da 97 o Van Grand Story para PlayStation 1. Ele né ele trabalhou no é então ele tem é assim ele trabalhou bastante bastante Final Fantasy né o Final Fantasy Tactics para PlayStation 1 Final Fantasy Tactics Advance, pro pro Game Boy Advance, né? Final Fantasy 12, o no, ele tá só evolui, <risos> tudo evolui, né, mano? O cara fez o um mundo de evoluir, então, praticamente. A história de design <risos> de Valice. É, também trabalhando no, no remake do, do, do, do DS do Final Fantasy 3, né? Aí o, o trabalho mais recente dele, né? Pra, pra, pra quem para quem tá né, joga bastante videogame, tá jogando aí o último trabalho dele que foi lançado foi o Final Fantasy 14, né? A Blue Moon pro PlayStation 3, PlayStation 4 e ele vai trabalhar também pro no Brave Second né a continuação aí do Brave League e a música do dos caras. de um cara que fez a banda da abertura do Shingeki no Kyojin Attack on Titan <música> Não, e eu preciso falar, puta merda, esses caras da trilha sonora, todas, toda a equipe, toda a banda, todo o conjunto, etc, os caras mandam muito. Cara. Não, mandam muito mesmo, mandam muito mesmo. Não só por Shingeki no Kyojin tem, é destacado por causa da trilha sonora, por causa abertura, etc. Cara, eu assisti um, um vídeo do show, eles fizeram um show, esses caras, não sei se foi num, num show deles que eles foram tocar as músicas originais de Shingeki no Kyojin, etc, mas eles tocaram as músicas de Bravely ao vivo, e foi foda, velho. isso foi antes de lançar o jogo. Então, imagina, faltava Muito pouco tempo pra lançar o jogo Eu já tava assistindo essas músicas, concertos, etc eu, Mano, eu preciso pegar esse jogo Faltou falar do, do escritor do, do jogo Ah, não, roteiro, como fazer a história roteiro, muita coisa A história é legal falei, falei, falei, falei, falei. Fala aí, fala aí fala, fala. Bom, o roteirista do, do Bravely Default é o Naotaka Hayashi né? Ele é conhecido por ter trabalhado no mangá né Que depois virou anime chamado steam's Gate mas steam's o Gate é bem eu, pera, conhecido Steam, lá no Japão O steam's Gate? Era... Mas era, era a visão móvel antes isso aí, não é? Sim, não é, exatamente é móvel, é Cara, esse, esse cara só pode ter feito dorama durante a vida inteira dele Mano, sei lá, <risos> o steam's Gate, o cara <risos> fala muito bem Eu quero jogar que vai lançar agora na inglês essa porra, mas. Eu, mano, falou muito bem dessa história, não é possível, velho. Ah, então, a gente vai conversar, mas assim, eu, eu acho que o roteirista de Bravely Default, ele ou não tinha tempo para terminar o resto da história, ou ele. sei lá, velho, fez as pressas estavam pagando pouco, esqueceram de dar vale à alimentação, sei lá. Eu não, algum problema. Eu, eu não acho que o problema foi o roteirista. O problema foi quem testou o jogo antes de ser lançado. Só vamos deixar bem claro aqui o papel de cada um. Eu e o um Monte vai adotar um papel das pessoas que. Assim, assim, não que não gostaram, é, mas que não acham the Default o melhor jogo do eu mundo. Gostei. Então tá, eu estou adotando o papel da pessoa que não acha the Default o melhor jogo do mundo. O Jamon tá falando que não gostou. E o Caio e o Jefferson, eles vão tentar defender os pontos que a gente vai citar. Eu faço eu o faço papel do cara que não gosta de RPG, mas gostou gostei do the Default. Pô, legal. E você, cara estou adotando o papel. <risos> <risos> eu, disse, não, eu, eu gostei do jogo, então você vai fazer o papel de que eu vou tentar defender o game. para não dizer que a gente vai ser hater, etc, eu acho que o começo de Bravely Defile precisa ser elogiado. Primeira vez, minha experiência com o jogo. Liguei o jogo, cara, eu vi aquela cena aquela cena com, com a câmera, né, com o giroscópio, etc, com o acelerômetro. E, cara, é muito legal você tá girando, tá vendo o que tá acontecendo com a Guinness, entendeu? E aquela CG é muito bonita. A Guinness tá caindo em algum lugar, etc, tá pedindo por ajuda. E é, aquilo meio que que te absorve, sabe? Você tá interagindo com o jogo. Puta, te prende atenção. Ela tá no meio aí... das suas pernas, né? Porque jogando deitado <risos> e olhando as eu, eu tava em pé, cara, porque eu não tava vendo direito, né? Então eu tava girando que nem um retardado no meu quarto. Graças a Deus eu fechei a porta, para minha mãe não pensar que eu era deficiente mental, mas as cenas que se seguiram, a CG de abertura, ela é muito boa. É, você já fica, puta, o que que é esse personagem? O que que ele faz? Entendeu? Aparece o Ringabel, depois aparece a Idia lutando, etc. E aí você fica naquela expectativa, puta, que legal esse jogo, a história parece muito boa, né? É, e aí você vê o X, você pega no controle do X, né? Ai, safado. É, hum, safadinho. E aí você começa a jogar, você começa a controlar o X, aí você vê o que acontece na cidade dele, né? você Primeiro você vê a, a, a interação dele com o irmão dele, né? Aí, tudo bem, você começa a controlar um pouco, tem um pouquinho de história, e de repente a vila do X é destruída. Por causa do caralho, né? E aí, assim, quando você vê o irmão dele, tá lá, até uma cena muito triste, né? Primeira história é que o irmão do X morre, né? Irmão, irmão do X morre, eles caem no buraco, né? Spoiler de 5 e... minutos não é spoiler. <risos> ah, mas tem gente que considera spoiler se já contar a, a, a unha do dedo do cara já, então... É. Mas então, aí o irmão do X cai e eu, pelo menos, que na cara... Não, pô, ele caiu, vai acontecer alguma coisa, depois eu vou controlar o X a gente vai buscar o irmão dele. Mas não, ele morre, o irmão dele morre. É um puta buracão, mano. Não, não, a, per ah, a, a pergunta não é como, como o irmão dele morre Sim, como o T sobrevive Ah, deu uma cagada, Porque... mano Ele é o principal, ele tem um problema ah, que o principal ele só Não, eu sei, mas, mas Eu achei que, na teoria, deveria morrer os dois Não, mas o protagonista que nem o Rambo, cara é, é, é, é imortal, tá ligado? Só só, só toma um tiro de raspão no ombro, tá ligado? É, Chrono Trigger, não, né? Mas é um detalhe fácil Eu acho, tipo, o do Tiz X... Assim, falando já de personagem, com um cara que não gostou, acho que o X, o maior problema dele é a porcaria do da... que que ele quer no jogo todo, assim, que em jogo normalmente eu não criticaria muitos personagens, porque o que importa é um jogo, mas como é RPG, a história conta uma, uma parte muito grande, eu meio que desconsidero RPG na avaliação dos jogos normais, porque a história vai valer muita coisa, aí o que que o X como personagem ele quer? Ele quer salvar a vila. A vila, então você salva ela por um minigame game do espécie, que eu acho um mini muito divertido dias de passar, passado, que eu zerei ele muito rápido antes de Nossa. Tirar o jogo. Eu acho sensacional, o joguinho de Facebook no 3DS, eu adorei, cara. Mano, foi muito bom. Aí, mas assim, ótimo, a vila dele está salvando no minigame. O que que ele quer no jogo assim? Vingança. vingança, vingança do vingança, vingança quê? Não, não, não a, quer primeira, a, a primeiro momento é a vingança para ele porque ele quer se vingar da cidade dele que foi destruída, né? aí depois aí tem até a mudança de, de, de, de sentimento né de, eu nunca eu não lembro objetivo. assim eu não, faz tempo que eu joguei eu não lembro dele falando ah esses caras que desceram o sei lá o cacete que desceu minha cidade eu vou me vingar eu não eu lembro não lembro dele Ele não fala isso com essas palavras, mas assim ele vai lá na, na, na, na cidade para conversar com o rei para saber o que aconteceu porque ele quer uma resposta para tentar né ver o que aconteceu com a cidade dele e tal tanto que depois depois que ele ele conhece Que ele vai partir pra aventura, ele vai nesse objetivo aí de querer ver o que aconteceu com a cidade dele, né? Tanto que ele só pensa nisso no começo do jogo. Acho que não foi. Não é bem isso. Uh, ele encontra a Ignaise, né? A vila dele é destruída, e a Ignés, obviamente, tá por perto. Eles se encontram e os objetivos deles se unem, né? É, obviamente o Teas vai leva, Na verdade, ele escolta a Ignés, né? Até o reino, né? E aí eles conversam com o rei, ó. Isso, mas aí ele fala da cidade dele, né? No começo ele só fala, ele fala isso, aí depois é que ele acaba se o objetivo dele acaba ajudando querendo ajudar a Agnes, né? Então eu, eu acho que eu tive assim como personagem principal, velho, ele me falha numa parte que ele não tem, ele não tem, assim, o objetivo para mim, o objetivo dele do início até o fim foi a vila. Assim, o início. O objetivo inicial dele, vila. Mas a vila, você resolve... Ele não tá resolvendo o problema da vila. Ele tá num, num jogo de StreetPass, a porra da vila. Ele tá viajando pelo mundo, enquanto ele tá mandando pessoas que ele conhece ou oh, vai lá ajudar minha vila. Na minha opinião, assim, do StreetPass. Se você colocasse isso em um enredo. E o Tiz... Ele fica nessa coisa de, ah, eu quero salvar minha vila, o que, que eu tô fazendo pela minha vila porra nenhuma? Eu tô fazendo. tenho um jogo de espécie que é desculpa da minha da minha vila. Eu vou falar da minha vila até o momento que ele olha e fala, não, puta, hein? Essa mina é da hora. E ele virou um escravo da buceta. Eu assim. Eu, eu acho que o, o jogo de Street Pass é legal, mas eu acho que assim, é, é só. sei lá, é só pra você utilizar o Street Pazz. Eu não. Eu, eu não encaixo isso como no contexto da história. Então pra... ele não faz nada para salvar a vila. Não, para Ele fala pra, da vila, pra... fala, eu quero reconstruir a vila e pronto. Não, não mas ele é, é, é mais ou menos o seguinte, a vila dele O mundo dele cai, ele tá sozinho, Ele entrando, ele tá sozinho, e ele vê, ele fala, pô. Eu não queria que isso acontecesse, entre aspas, com. No, nos outros lugares. Ele simplesmente é um cara bonzinho, que, sei lá, deu o azar de cair com a menina, de, de encontrar a menina, e a menina precisa de ajuda, ele vai lá e ajuda. Então, eu acho que esse é o problema do Teas. Ele é. Eles fizeram um personagem bonzinho demais. É o um personagem perfeito. Puta, ele é um roceiro lá, que fica arando o terra o dia inteiro. Ele vai pro rei, aí ele se torna o um herói, não sei como, aí ele vira o líder. Por que, que o Tiz é o líder, cara? Alguém me explica ah, Sei lá, eu considero, eu considero o Tiz líder Porque a gente vive numa sociedade machista Mas eu acharia o líder a Agnes Por mais escrota que ela seja Para mim, o líder é a porque ela tem Um, um conceito militar, ela, ela manja Muito mais estratégia, etc ela Desponta na, nas, nas iniciativas Seria a tática, né? Não. Eu penso que o que o Tiz é, é o líder Por falta, sei lá, de afinidade com as pessoas Ele é pe ele é a pessoa que Filtra, tipo, os outros ficam brigando entre si Ah, só sobra ele, é o único que As pessoas chegam e, sei lá É o um personagem mediano é... que não serve Que é para você, é o que te apresenta para o mundo É o Tiz Sim, é o, é o personagem que filtra tudo Ele ele, é, o, ele é, é, é aquele cara, é o roceiro bonzinho Tipo, é o cara sem maldade É o cara puro, o cara, puro o cara que não vi que não morou em cidade Então, eu acho um personagem muito fraco Isso, cara É, o personagem é. pra você se identificar Aí, então, o Tiz, você já tira Se você considerar o Tiz isso, você tira o Tiz Qualquer profundidade que ele vai personagem personagem principal, eu acho, sei lá sempre, pelo menos eu, nunca sei lá, nunca tive simpatia, geralmente eles ele são, é, é, eles, eles não são, é pra ter ele é tipo é, Goku, ele é um personagem raso isso, isso, os, os personagens principais pelo menos no meu entender, servem para ter esse contexto então, mas o Goku, ele tem ele tem uma personalidade forte, e ele tem uma veia muito cômica, cara, o não tem isso ele é um personagem, whatever ele é o personagem raso do, do jogo na minha opinião, é, ele, tem ele a é um dos ele tem a personalidade pura, que, né? É, que eu ele, eu... ele é o bom, ele é o bom, é Mim, é o pura pra mim é a Agnes que faz. Porque ah. o Tiz, ele ainda quando falam um putaria, ele tá entendendo as putarias. Ele tá falando, ah, não, não, não, Agnes, não, não, não, Agnes. É, porque a Agnes é o sacerdotista, né? Então ela tem essa, esse lado. Ela mais tem inocente, ser pura, né ser tem que ser pura. <risos> aí, aí vamos, vamos. Lá, o Tiz eu acho ele raso, não, A gente não é. Eu acho mas ele tem uma personalidade. Ele tem uma proximidade de, de, de vários RPGs do, do começo aí da, da era da era 8 bits e 16 bits, né? Que é aquela coisa mais mais rasa, né? Ele tem o senso de justiça dele, claro, né? Que é aquele. Eu vou vou ajudar todo mundo, vou conquistar, vou. vou salvar viver. o mundo, é isso. isso e ele vai falar Porque... com o um rei vou salvar o mundo. Exatamente. Eu acho que você ficou muito mal feito. Mas esse é o mote de vários personagens. Porque assim. Como o Brasil só tem essa, esse resgate, a nostalgia áurea né, dos RPGs tradicionais japoneses, Então ele tem. ele traz essa personalidade que tem em vários RPGs aí da. Ida. Então, mas eu acho isso um problema. Eu acho um problema que isso acontece com o Chis, é um problema que aconteceu do inteiro Os roteiros, eles não, não seguem uma linha. Assim, por que, que o Teas é de repente resolver ajudar o mundo, entendeu? É por causa da Guinésio? É porque ele gosta da Guiné? É gosta da mina, é, E fica nisso. É o mundo que você tá resolvendo o problema porque ele quer pegar a mina. É isso. Não, aí e, e beleza. Ainda falando do começo do jogo. Ainda quando ele são na caverna, etc., você começa a aprender sobre os jobs, eles vão mudando, etc. E aí você tem a primeira batalha, né? Você, primeiro, você sabe que tem dois vilões perseguindo os personagens e tá acontecendo, putz, eles estão expulgindo, etc aí você começa, ó, oh, que jogo legal vou, é, vou começar a upar aqui, etc Tô aprendendo profissão e tal, e você vai lá entre os dois vilões, né? De cara então o que que acontece? Você entra no lugar é você não consegue explorar esse lugar é, você entra, já começa um bate-papo é, é um bate-papo muito mal feito entre a, a, a White Mage e o cara que é o Monk é um, e já começa a batalha. A batalha é fácil você vence e de repente você tá com Com os o que eu acho é. foda é que assim, e assim, eu vou vou falar esse outro ponto que eu acho muito negativo do jogo é que os personagens que eles criam esses secundários, White Mage, Valkyria, todos as as jobs que você vai inevitavelmente matar o cara para roubar as coisas dele e pegar a profissão dele, os personagens desenvolvem esses caras aí, esses primeiros. Na primeira vez que eu vi, eu falei, ah, eles são os personagens idiotas que vão ficar o jogo, até metade do jogo te enchendo o saco. Isso isso. E vão ficar enchendo o saco, mas aí você vai entender uma hora o que, que tá acontecendo, mas eles vão ser os personagens chatos Aí você mata eles, olha falou porra, mano, matou já? Acabou já os personagens chatos? Os dois bobões? Aí, cê, mano, eles que desenvolvem vários personagens assim, durante o jogo todos são quantos, 24 de óbvio? Eles desenvolvem 24 personagens diferentes, que você uma hora ou outra, tem, que às vezes o personagem sai em side quest você só vai desenvolver na no side quest dele. Cê, ele desenvolve você mata o personagem e ele não aparece depois. E você matou assim, você e acabou. Olha assim e falou, porra, mano, o cara poderia salvar. Eu tenho assim, um, eu gosto muito das três irmãs que aparecem lá em Florent. Uhum. E eu eu falei assim mano a história delas a irmã uma irmã que mata uma que aquela que pega as flores e duas irmãs tem que e as duas, e ela faz as duas irmãs ficarem malucas as duas menininhas ficarem malucas e as meninas se matam mano eu olhei e falei caralho mano olha que olha isso só o nível da o nível da narrativa aqui é pesado a personagem você não vê que é tem profundidade é pesado nesse ponto Primeiro, você não sabe se eles morreram ou não. Eles não explicam, né? É pesado nesse ponto. Mas o resto do, dos roteiros é muito idiota, cara. Eles, e eles criam personagens, assim... Eles criam roteiros legais para os personagens secundários, side quests E na hora que você vai ver o roteiro principal, o roteiro principal foi cagado o tempo inteiro. Você olha e fala, que porra foi essa? Os três irmãs lá que mataram... Pra não ter que desenvolver de novo, pra desenvolverem mais elas do que na série de questas, mano. Acabou, não você não liga para eles. Você olha e fala, que isso, cara? Eu acho isso muito ruim para RPG. Eu acho que o Jomon gosta muito de maldade. Não, não é maldade, <risos> eu gosto de maldade. Né? Eu não vou, não vou negar que uma história negra assim eu falo, porra, Sim. mano, da hora, uma história pesada. Mas só que pro Bird the eu tava. eu não tava indo só pra uma história pesada, porque teus por exemplo, todas as histórias são bobas. É tudo anime, choneizão. Assim, você olha e fala: não vou pegar uma história profunda, não, não tem nada de profundidade. Só que a profundidade que ele mostra na sidequest Quest não mostra na história principal Ele não aprofunda a história principal então... Que nem aprofunda a sidequest O personagem não afunda Aí, e, e olha só, é, quando eu cheguei nessa parte Porque você não entra na cidade Eu não lembro se você entra na cidade e pensa em lutar contra os dois lá né? É, Eu acho que você vai lutar contra os dois e Depois você entra na cidade, alguma coisa assim Em todo no caso, eu já comecei a estranhar quando você matou os dois E acabou, você não conseguiu explorar o lugar O lugar que você tinha lá, não conseguiu explorar Você não teve mais nada dos dois personagens Você entrou na cidade, você foi falar com o um rei lá Que de repente, ó oh, rei, tô vindo ali Acabou uma cidade, pô, que triste aí Ô, oh, vira o um herói aí, ô oh, Tiz, a gente precisa de você para salvar o mundo Ah, beleza, é, é basicamente isso que acontece Então tem o capitão ferradão lá, do, do, da cidade lá, né, e esse capitão, ele ele parece um, um cara leal, etc, ele morre, ele pede ajuda pro Tiz, e o Tiz salva o dia, cara, e aí você fica, pera, eu perdi alguma coisa desde quando eles começaram a confiar tanto no Tiz a ponto dele ter que salvar a cidade Rápido, ele era um rosteiro né, coisas, nem no Final Fantasy 4 que assim falaram assim da era da era 16 vezes era 8 vezes cacetada que me vem falando dessa porcaria eu fiquei irritado com o Brave Default porque o Brave Default não é um jogo da era assim, pode resgatar mas ele não pode ficar nos erros da, da era é, isso, isso é melhor isso é a faca de dois gumes, né no, no momento que ele tá trazendo a nostalgia ele traz as coisas legais daquela época mas traz as coisas ruins podia, porque por exemplo, Sh Shovel Knight, Shovel Knight traz a nostalgia, mas não traz os erros dele, ele melhora tudo que tinha naquela era. Ele mantém Ai, as que... coisas, ele mantém as coisas nostálgicas, mas ele melhora. Travar em cima, Blue Devil mano, você pega para Fantasy IV... O Cecil, ele tem um problema da personalidade, ele fala: "Pô, porque eu tô matando todo mundo?". Ele vira um paladino e você olha e fala: "Porra, eu entendi". Exatamente. O, o, é... Tem isso. O, os personagens não tem isso. Eu discordo um pouco que, é, para mim ele, para mim é o, o, o, o que significa é a premissa. Se a premissa do jogo é resgatar, eu acho que você pode. É, eu acho que é justamente isso, no, no personagem principal, você resgata aquele. Assim, eu não tenho experiência, não tenho tantas experiências com com RPG, com RPGs, mas é você Deixa o personagem principal bonzinho e você varia no, no, no, nos personagens malvados. Você va varia variaria no resto. Isso, Aí a, a, a, a principal você volta. Bem assim, eu acho que tirando X eu acho que os outros três, o Ringabel, a Agnes, né? E tudo mais, são são bem desenvolvidos na história. Vamos discutir daqui a tem pouco. Tem, o, o, tem o vários, tem. O então, eu, eu, até, eu até gostaria de falar sobre o Ringabel. A entrada dele é muito fraca. É, a cidade começa a pegar fogo e fala Pô, tem um cara ali que perdeu a memória, hein Ah, chega aí, vamos embora vamos salvar o mundo E de repente ele tá ajudando os heróis E você não entendeu, não, aconteceu alguma coisa Aqui que é, é, eles foram juntos etc E eu perdi O um momento que eu não lembro Eu posso estar muito enganado, mas não tem motivo Nenhum pro Ringabel entrar na equipe O diário, e dele, é, o diário é. dele Ele fala dos dois, ele fala Ah, não, então se o meu diário tá falando, eu tô junto aí Cara, é, isso é, e é muito fácil. serve Mario. como tutorial também, né? Porque depois que ele entra, até tem o um tutorial explicando as funções do diário dele, né? Que eu não usei nunca o joga. Eu não usei também. Ah, não, muito eu, muito também, muito. eu também não usei, também não usei. <risos> assim, Mário, <risos> pra você pode não ser o suficiente, mas, sei lá, se colocando no lugar dele, meu, você perde a memória. Aí você não sabe o que fazer. Você tem um livro que você escreveu e, sei lá, um livro mágico, sei lá o que. Meu, primeira coisa, primeira reação minha seria ficar per perto de pessoas. Não, agora, agora eu quero. Vamos lá, vamos. O, o que eu, mano, o que eu acho do Ringabel? O Ringabel ele escreveu lá. Ele deu um motivo. É um motivo que pode não ser muito forte, mas deu um motivo. O problema é que assim, o Ringabel, o que que ele é? O personagem de amnésia e tarado. A amnésia dele... Mano, ele começa a seguir os caras por causa do diário... Tarará, acabou! Ele só tá seguindo os caras... e não tá perguntando por quê... Ele não, ele não para e fala... Mano, será que alguém me conhece aqui na cidade? Não, ele não, ele não para em cidade nenhuma para perguntar... Ele não tem problema com a amnésia dele... Ele só vai ter problema com a amnésia dele... Lá no final que vai ter um alternos vai tirar e tá a cara dele... Aí ele fala... Pô, tem... lembrei do meu problema de amnésia... Agora vamos resolver esse problema... Tirando isso, ele é um personagem que ele fica nessa coisa de eu vou seguir, eu tenho, vou seguir o grupo, eu vou ficar com o grupo. Na verdade, ele nem, eu não reclama de seguir o grupo. Ele fica com o grupo, porque sim, e tem o tarado dele que ele fica enchendo o saco de toda menina que vai aparecer e vai dar uma cantada aleatória. É. Aí você olha e fala, porra, é o um personagem tarado, a amnésia, foda-se, né? Eu vou explicar mais ou menos o motivo de eu ter ficado chateado. É o seguinte. Tudo bem, a Agnes, a gente teve aquela introdução, a gente criou uma familiaridade com ela, a gente falou, puta, é uma personagem, etc. O Tiz, a gente teve a introdução dele com a cidade a gente também entendeu os motivos. Apesar de... Né, a gente discute um pouco, a gente fala, olha, tudo bem, o Cheese, ele tá acompanhando a Gnese, etc. O Ringabel, a gente não foi introduzido. A gente não, não entende o motivo dele estar ali, o que que ele passou, etc. A amnesia, é ele... porque ele tem a Mas mesmo assim, cara, olha só. é Todos os outros jogos de Final Fantasy... Eu vou citar Final Fantasy IX, porque Final Fantasy IX não só é o meu Final Fantasy preferido, como ele é relativamente parecido com o Beverly caracteristicamente caracteristicamente, assim... É questão um... de se passar o... É um lugar fantástico. É, a ambientação fantástica, a caracterização dos personagens, né? É Alguns dos personagens você controla antes, ou, ou no mínimo, os personagens se encontraram ano um para uma com ele e depois, né? Eles acabaram entrando na equipe. Então, todos os nove personagens de Final Fantasy, você teve uma introdução com eles, né? Você é, teve uma falidade, teve algum evento que aconteceu que você foi lá conhecer o melhor personagem. Vai lá e se nas paredes depois. E, sempre, e, e em toda a daí que acontece isso. O o Ringabel aparece, e ele simplesmente aparece, ponto, e ele entrou na sua equipe. E eu não consigo criar um, um laço muito forte com ele. Eu acho que seria muito legal se, por exemplo, você pudesse controlar só o Ringabel no começo. Puta, eu tô perdido aqui, minha amnésia, ai meu Deus, acordei nesse lugar, o que, que eu vou fazer? E Aí você fosse no resto do jogo, porque não adianta o cara falar, eu tenho amnésia, e depois no resto do jogo ele fala, ele esquecer da amnésia. Não, mas nesse ponto específico, é, antes de an enquanto você poderia poder, poder criar um tempo paralelo em que você controla só o Ringabel, você sabe, alguma missão você teria que falar com cada um da cidade para entender o que aconteceu, entendeu? É alguma coisa que te forçasse a, a entender melhor o passado dele, é? Eu achava o Ringabel um cara suspeito antes antes de jogar o final, eu ficava me eu, sei lá para mim o motivo, ficava me perguntando será que esse é o vilão do jogo? Não sei, é, é, até até os 20 até o capítulo 4 E depois que você vê que o roteiro é uma bosta, você fala, não, é impossível eles criarem. O Ringabel como vilão. <risos> bem no caso do Ringabel, quando ele entra no time, ele entra como um personagem misterioso. É até mesmo porque assim, apesar dele não lembrar, ele só lembrar da amnésia dele mais para frente. O que acontece na primeira, quando ele entra, não, ele entra pra... com amnésia, já. Você fala da amnésia? Não, ele já entra com a amnésia mas assim a gente vê durante a história que o problema da amnésia dele fica campeão. Mas assim, ele entra cheio de mistérios. Ele é um personagem assim que que. que ele é o personagem ele da amnésia, entra... ele não lembra nada. Ele é o um personagem. Ele não ele... isso que Ele não lembra. Não, exatamente Mas Até ele é Você é é, é, é, é, é, tira a parte é, mistério dele porque ele fica. Em, ele a primeira coisa que ele faz é cantada, né? Deixa ele, ele ser tarado, é... Gilmo. Não, mano, mas é muito. Você é, é, é com, tão condescendente com coisas malvadas e deixa <risos> eu. Pervertido. Não, a, questão, a questão não é ele ser tarado, a questão é ele ser tarado de uma forma chata. Ele... Não, mas é ele, batida. Eu, é não, eu isso. ele é. é veia, ele é veia a do É, até aí eu acho legal porque. Ele parece o Sanji do One Piece, sabe? Ele vê uma mulher bonita ele É mais ou menos, só que o problema é que assim, parece que ele tá. Ele não, se, o Sanji é o, San, o gordo aí, ficou meio suspeito para falar, mas o Santos C se ele é a piada fazendo a piada, ser dele ser tarado essas coisas. Só que o novo parece que tá batendo, ele tá batendo cartão, ele tá batendo ponto assim. Opa, essa é uma mina nova. Deixa eu dar uma cantada aqui rapidão só para não perder minha personalidade. Hein? Calma um pouco. Então eu vou explicar, eu vou explicar é, por que, que eu não acho isso legal também, Jamal, Mas de um, por um motivo diferente. Todas as cenas que era para desenvolver os personagens, todas são feitas em diálogos que aparecem o quadrinho de cada um dos personagens e você não vê nada acontecendo, tipo é só leitura mesmo, entendeu? Ah, sim, eu acho... que foi copiado do, isso aí é meio que pega do Teosoft, Teosof tem essas partes, mas é para desenvolver o personagem secundariamente não de forma principal. Então, eu acho isso falho, eu acho que você não vê, por exemplo, o Ringabel tem uma hora que ele fala, olha, é... vou conseguir umas informações na cidade, hein? Aí depois ele volta, olha, eu consegui as informações Ah, como? Ah, fiquei com uma menina ali e tá tudo certo que você não viu isso, entendeu? Seria muito melhor se você mesmo tivesse controlado o Ringabel durante todo esse processo Falado com a menina, pega essas informações voltadas Parece que, tipo, eles ficaram com preguiça de desenvolver essas partes, entendeu? Em Final Fantasy IX, de novo, Final Fantasy IX é, tem os Active Time Event, né? E de repente você aperta e você vê o que tá acontecendo com a história da personagem paralelo, é... sei lá Às vezes aqui nesse perdão em algum lugar você vê ela lá, toda preocupada tentando encontrar o caminho etc. E essas partes são cruciais para desenvolver os personagens. O personagem é como um ser vivo, né? É, pra você entender o que tá acontecendo. Então, é, o que eu senti dessas partes é, dos personagens conversando entre si é algo muito frio. É, é só texto corrido na tela que não agrega em nada as histórias. Entendeu? E do Ringabel falando da parte tarada que eu, eu vou repetir, eu lembrei agora do Mario Bros. 9, um personagem que é tarado, mas é tarado de uma forma boa, não é tarado, não vai um ser a piada pronta, tarado, mas é um personagem que, que gosta de cantar muitas meninas, é o Zidane. O Zidane, ele, ele, ele gosta da da Dagger da, ah, da, da princesa da Garnet da princesa Garnet e ele não vai dar cantada nas outras meninas na frente da Garnet ele não é Isso. ele não é filha, ele não é escroto ele sabe que não funciona o Imabel ele tem que fazer a piada pronta então foda-se Idia deixa deixa eu fazer a, a cantada em cima de outras meninas aleatórias para eu continuar mesmo querendo gostando da Idia de uma forma mas gostando da Idia deixa eu continuar cantando nas outras meninas porque aí a Idia vai ainda poder se desenvolver lado do Sondere dela o clichê de Sondere ela vai lá e usa comigo eu acho é muito você, fala assim não tá personagem não está respirando o personagem o personagem ele é só a tirada cômica dele e ele tem a amnésia que vai revelar depois mas é só isso ah, o personagem... mas esse mas assim na questão do esse é um estereótipo de, de, de personagem que mas é tarado Mas você pode né? trabalhar né nele você pode desenvolver um estereótipo o Zidane ele gosta de menina ele de não é o tarado. mas ele tá lá muitos personagens teus off é tarado só que não vai estar cantado em toda a porra fuck menina que aparece na merda do jogo não vai falar que é com uma menina bonita ou ele tem noção ele é... um momento exatamente exatamente ele tem noção o Ringabel não tem noção ele perdeu a memória Ringabel Ringabel não tem noção perder a memória <risos> é fica raso porra ele ele não é um cara ele não pensa ah. ele não ah, tem Ele, ele, o, a personalidade dele tá justamente nesse estereótipo. Porque que nem ah. o Sanji, se a gente for pegar o Sanji, ele também, ele chaveca toda a menina na frente. Porque, mas, assim, ele considera não, Nami, não, Não, não, não, não. Ah, ele considera. Ele não né, faz, é, não, mas sistema. assim, ele ah, mesmo quando ele vê a mulher bonita, a Nami tá do no lado dele, ele fala da mulher bonita que aparece. É, é mas é que o Sanji ele não gosta. Assim, o Sanji gosta da Nami assim como ele gosta de toda mulher. Se for a mais, é parte de fã. O Ring não, o Ringavel meio que você fica aqui fica enchendo o saco disso que querem fazer casalzinho da Agnese do Tiza. Bruna e da ideia parece que eles até colocaram a mesma cor de cabelo só para fazer o casalzinho falar ó oh, esse aqui é o casalzinho mesmo ele tá piscando para você <risos> mas aí ele, ele fica ele fica chato ele não fica ele olha a piada pronta ele tá andando mas ele não é uma piada pronta divertida ah, ah, discordo ó. eu dei bastante risada com o Bruna e acho ele que, não tá vivo. Uh, acho que assim ele é ver a veia cômica eu acho que as piadas dele são bem engraçadas assim são clichês né mas eu acho que são bem engraçados assim tanto que ele é um dos personagens mais queridos né do do primeiro beijo do Paul Só pra não falar que a gente tá criticando muitos personagens, assim, e para comparar com esse negócio de Ah, a gente tá fazendo comparativa entre personagens Eu acho a Idia a melhor é, personagem do grupo Eu gosto muito dela, pela característica dela, pela tomar as iniciativas, até pela caracterização dela, né Sim, e, e... ela acaba tendo o um maior conflito do jogo porque ela acaba enfrentando todo mundo que era amigo dela Isso, eu acho que ela tem o melhor roteiro de todos ali, todos os personagens E eu gosto de comparar ela muito com o Stainer, do Final Fantasy IX, né Que também é um dos meus um, Na verdade é o meu personagem preferido do, do jogo, né? É, eu acho muito legal esse personagem tem um, um fundo militar e, e é capitão, né, etc. Só que é, pra mim ela salva o grupo ali, né? Ela é pra mim, ela sempre foi a líder do grupinho. E graças a Deus ela vai estar no Bravely Second, Sabia né? Sabia que ela vira Windy Vestal, velho? Não, ela não vira não, Windy Vestal. Ela vira até um spin-off do Bravely Default que mostra 100 anos depois. Ela vira um Vestal. Ela não vira um o Vestal. Não vira? Não vira. Nesse spin-off? Ela tá, Cara, ela, como ela tá viva 10 anos depois? Não sei, mano. Aqui, pergunta pra aquele velho lá. <risos> aquele velho de <risos> mil anos. Você <risos> ganha aquela roupa <risos> não, não, não, mas. Não, mas o Indivestor tem que ser bonitinha tem que ser no máximo 20 anos. É, é, é Highlander, tá ligado? É Highlander, é. ele envelhece. Mano. não, mas não pode envelhecer. <risos> tá porra demais eu, eu também eu, eu contra eu eu que estou no time contra eu também olha personagem dos quatro que eu, o que eu mais gosto é a idéia na verdade é que eu menos não gosto eu, eu, eu acho ela legal eu acho um problema dela quando ela vai entrar na pare porque ela vê o cara do grupo dela que é um palmo no o mago lá o mago negro ele é muito ele é um, um cara muito estrondo mago ele, negro ele é mal ele é do mal aí você faz tá ele é dragão bem, branco também tá bom né black mage Ele é do mal, e ela fala, tudo bem, ele é do mal, então eu vou pro time que minha, meu pai ensinou a odiar, eu acho muito estranho isso, assim, Eu acho a a ida dela pro time do X eu acho muito estranha, eu acho é, muito rápida. Som, Todos são. Não, todos, todos são, são porque assim, que é, é. são mistérios, né? São mistérios que surgiram no começo que depois, ao longo da história, vai sendo solucionados aos poucos, né? Não, mas qual e o mistério é da ideia, por exemplo? Isso, isso acontece com, com quase todos os RPGs aí da vida, mais ou menos. Não, mas né? qual se o se mistério da ideia? Porque ela foi direto pro grupo, ela não pensou em nada. Ela falou, grupo que meu pai é vilão, em vez de ela falar com o pai lá, ela não, ela falou, não. Putz, eu vou virar casaca de vez, assim, vou pro time adversário e começar a matar todo mundo. É Isso eu acho assim, a falha da ID eu acho essa parte. Eu acho eu acho que corda, eu acho que assim, porque como pai, é, é, isso aí tá dentro do clichê dos RPG também, né? Os personagens entram meio no grupo sem sem alguma explicação nenhuma, tá lá, beleza. Não, eu sempre, ah, sempre vejo explicação. explicação. Nem no Suicoden, que tem 808 personagens lá, os personagens têm uma explicação, entendeu? Até o Mukumuku lá, que você tem que ficar andando, que é idiota até pegar o um personagem tem uma explicação dele, sabe? Ah, eu acho. Eu, então eu acho que é meio que natural. Por exemplo, você. Sei lá, você vê como o pessoal. como o magro negro ele é malvado, aí você fala, meu, não quero fazer isso. Mas todos os personagens. Então, esse é outro defeito do, do jogo: todos os personagens são malvados. Velho, ah, puta, ele te ajudou para caralho. Todos os donos de que são maus demais, assim, eles são muito maus, sabe? Eles são tão maus que eles vão se fingir de bonzinho porque depois eles vão ser muito mal. Mas puta, algumas tipo a Valkyrie, ela é só mal porque mandaram assim, é, mas ela tem os problemas dela. Algumas personagens tem, os da Sides, tem problemas pessoais e aí acaba fazendo alguns, não todos os sides. Mas da da quest é muito isso. Os dois primeiros, ah, porque a gente tá destruindo que é o mago, né? O mago ele é do mal mesmo. Não, não. mas todos são muito do mal muito Esse mal. eu acho muito problema E aí fala assim, uh. não, mas quando é mundo paralelo Eles mostram O problema é que eu ouvi isso Quando eu escrevi que eu escrevi a análise do BPD que, que foi ofendido E assim, eu fiquei de boa Mas só que um dos argumentos foi esse Não, mas eles desenvolvem os outros personagens trilha, e Em mundos paralelos No mundo paralelo, não é o mesmo cara o cara que você não. matou no início lá, que você fez a chacina para roubar tudo da, da, todas as asterias, não são os anos caras depois que você vai matar de novo assim, o problema da dia já tem entrado rapidamente, é um problema com todos os personagens, não teve um, um, um, um roteiro Não tem fundo, foi muito rápido escrever. Esqueceram, alguém esqueceu de eu escrever. Ah, porra, é, vamos fazer é, algo aqui que o personagem Palmeiras controle a IDIA e ver um pouco do, dos ideais dela, dos valores dela, antes de, de ela pensar em mudar de um lugar, entendeu? Assim, antes de falar um pouco mais do jogo, eu acho que falta a gente falar um pouco da Agnes, cara. Que, querendo ou não, ela é a protagonista do jogo E eu vou falar A Agnes, apesar de ser bonitinha Apesar de, de ser bem Kawaii Descane, né é, Cara, ela é chata pra caralho, mano Eu acho esse chato pra caralho legal Eu ficava com raiva toda hora Quando eu via Ana Unaceptable, mas Eu ficava de boa Eu acho a Agnes, assim Eu resumi aqui, eu fiz uma anotação E eu resumi a Agnes como uma virgem da pare Ela não sabe nada de nada O, falam assim não usa um biquíni é super super constrangedor ela fica ai será que será que esse biquíni aqui não é muito pequeno? porra mano ela, assim eu aceito que ela não tem noção de nada porque ela viveu isolada do mundo a vida toda Mas ela é uma puta personagem escrota. Eu falei, eu não consigo. Não aguentei, porque depois me fazendo o X conversando com a Guinness. Dois personagens rasos, mano, rasos, personagens chatos. De aguentar e eles falando e você falando não. E a dubladora da Guinness não ajuda. Ela te sufoca né, em inglês. Não, então, eu vou falar. A dubladora da Agnes é overacting o tempo todo. É, ela fala assim, olha, você precisa dar bom dia. Tipo, ela fala, bom dia, sabe? E é, o tempo todo, esses unacceptable, é quando ela, qualquer coisa que tá acontecendo é um negócio muito triste. A, a atriz, da a dubladora da Agnes, ela vai fazer a voz é, mais drama possível, cara. Apesar de alguns terem gostado, eu achei isso demais. que né? a amiga dela morre. Mano, como que ela grita chato, então... velho Puta que pariu, mano Eu Tô usando fone, me perdoa essa coisa, velho Eu não quis <risos> dizer a, a Agnes é a Agnes isso não, mesmo a Agnes, não... é, a Agnes é isso mesmo Porque ela tem a pureza, né Porque ela foi criada numa sociedade que todo mundo falou pra ela Que ela é responsável pra salvar o mundo, né Não, é pra salvar é. o um cristal de vento ela não é, Exatamente salvar é, o mundo. Mas... Ela é responsável do cristal de vento Foda-se o resto Não, exatamente, mas ela salvando, salvando o cristal de vento, ela acaba salvando o mundo né? É só o clichê de RPG da vida, então ela acaba sendo por tabela Mas assim, eu acho que ela é carismática, porque ela como ela tem essa, essa questão de pureza tudo Aí também tá o carisma dela nesse sentido Porque assim, ela enfrenta as situações de acordo com ela não conseguiu viver do, Durante o tempo que ela ficou dentro da, da sociedade lá para se tornar sacerdotisa Então, assim, eu achei ela carismática, a dublagem dela eu acho bacana. Assim, Nossa eu não gostei do, Deus do, Deus. do grito, do grito eu não gostei. Eu, eu tirei não, o. Não, mas ela grita o tempo todo, cara. <risos> não, mas todo. do grito, do grito da morte, eu acho que realmente, aquele eu tive que tirar o fone de ouvido porque tava, tava trash. Mas assim, mas eu acho que ela tem tipo, uma personalidade bacana, assim, dentro do, do perfil que ela mostra dentro do jogo, entendeu? Eu acho que assim, ela cara, O único personagem que eu realmente não gostei foi o Tiss. Mas eu acho que ela, tanto que ela tá voltando no Brave The Second né? Não, então, todo ver. mundo tá voltando no Brave The Second, É, todo mundo, vai voltar todo mundo, com certeza, mas achou bacana, eu gosto bastante dela, acho que é legal a personalidade. Eu acho que ela ficou muito no. no. é que igual todos outros personagens ela ficou muito na, na. assim, vamos construir um personagem. O personagem é tarado, então ele só vai ficar no sino tarado ele Não é. vai ser maior que isso A Agnes, ela fica Ela é o quê? Ela é a personagem que não tem nada Então vamos fazer o jogo todo Ela enfrentando porcaria do problema dela de ela, de ela tá indo contra os ensinamentos ela tá... Aí ficou só isso não, não, o jogo inteiro É ela se questionando Se ela deve fazer uma coisa ou não É o jogo inteiro Ela com medo de fazer as coisas, tá ligado? Ela não se desponta em nenhum momento Que ela fala Não, agora sim, mano Eu vou botar para fuder eu É, vou, ela não corta o vou, cabelo tô... para fazer a clichesagem De cortar o cabelo Não, só cortar os cabelo Eu desligava o jogo Porque ia, ia ser a Garnet Versão Versão chata, chata. É, é horrível Versão horrível Ai meu Deus Mas é, então Ela faz o papel Que é esperado dela e, é. é isso que Eu acho que é, Eu não, que não vejo porque... Eu não vejo isso Como um, um, um ponto fraco Porque me assustaria Se, se fosse outra coisa Se fosse porque... melhor Se fosse é melhor Deixa não. eu desligar isso aqui Não Eu me assustaria se, se ela tivesse um papel Sei lá De uma pessoa hum. não religiosa Ou que tacasse o foda-se para De repente Se atacasse pra, Pro, pro, e eu pro cristal difícil. Mano você, você... Eu, eu, eu, eu não Eu, eu. De gosto, eu acho que é meu caso eu porque, assim, os personagens do Bravely Default, eles não vão surpreender ninguém. Por quê? Porque eles são estereótipos de outros jogos de RPG. Então, como eles são estereótipos, eles não vão sair daquele, daquele, daquele círculo daquele personalidade. Não, mas o problema né, da, da é não ser um estereótipo bem trabalhado. Porque assim, estereótipo é de RPG... Desculpa, mas depois do Final Fantasy, sei lá, vamos lá. Depois do Final Fantasy 4, tudo depois é estereótipo. Mas depois do Final Fantasy 7, tudo virou isso estere... Do 7 é verdade. Depois do 7, tudo virou repetido. Mas só que o problema é como você trabalha a repetição. Se você não vai trabalhar repetição bem, você só vai deixar o estereótipo e falar. Não, é só o estereótipo. Por exemplo, a personagem de Sunderê é só de Sunderê. Ela não precisa fazer. A de que não... Pesquisa no Google se você não sabe o que é a de Sunderê. A personagem de Sunderê, ela só vai ser de Sunderê. Ela não vai ter mais desvio de personalidade. O problema do Brave Default é isso. Todo personagem, ele é construído, você percebeu o que, que ele é e ele não sai disso. Ele fica nisso. ele Você olha e fala, porra, olha só. É o guia de como fazer o jogo. É, é isso. É Brave Default. É padrão. para mim é o suficiente o padrão. É é Assim, o, o Bravely Default, ele não é um super RPG. Né? É, Bom, ninguém, ninguém afirmou isso. Né? Ele não é um super RPG perfeito, ó, oh, meu Deus, oh, daqui a 20 anos ou oh, ele, ele vai ser inesquecível, importante. Não, mas ele é o é, renascimento é. da série Final Fantasy. Após o 10, não. que fodeu tudo, o 12, que ninguém gosta, o 13, horrível, a lightning socorro, é o é. renascimento. Aí... É o renascimento da porra do renascimento Da porra do, do Sheet of Light que... Então lá. calma aí Mas isso oh, aí é a renas... opinião Uhum. Crystal Chronicles, que também não é bom. Mas você fazer bem, a Square Enix não ficou pagando pra mim, não, lugar nenhum que era o resgate. Não, da o pro, eu não, eu... Pagou sim, porra. Mano, eles pegaram a melhor equipe que tinha ó, dando bobeira na Square Enix, então fazer um jogo aqui. Só esqueceram de colocar o roteirista. Mano, é que assim, o problema não é... O problema é o, como a pessoa encara, como todo mundo encara. Que assim, a gente não tá falando, ô Square Enix, você se fe você ferrou aí, breve de uma cagada. Não, não tô falando isso pra experiência, eu tô falando assim Muita gente vem me xingar, vem me falar mal Assim, não pô, porque o BVD foi um jogo do caralho, melhor Final Fantasy Desde Final Fantasy E, mano, caralho É só padrão, você pegou todo O clichê do RPG e jogou naquela, Nessa porra e falou, aí ó, vocês estão felizes E os caras chegam e falam, isso aqui é o Melhor jogo do universo Quando você quebra o primeiro cristal, eu acho muito legal você é, entrar no, no, no indie coisa lá, no, no tempo do cristal do vento. Vai lá, pega, quebra o cristal, tem aquela interação de eu ficar apertando o ar. Aí a Agnes... Ai, meu Deus. ai já começa o overacting dela de novo, né? Então, ai, meu Deus. Ai, minha asma aqui. Aí... Mas repetidamente, colocar aqui na apertana aqui no idiota. Beleza, quebrou o cristal, tudo feliz, babá, Aí, etc., você vai para outra região. Só que, porra, eu não posso voltar para outra região? Peraí, aí Aí você começa a entender que o, o mundo do Brave the é muito limitado. Você não consegue explorá-lo da maneira como você quer. É porque, olha só, e você vai para aquela região lá que é, que é um deserto, etc. Primeira coisa que eu fiz foi tentar explorar todas as regiões que tinha. É, tinha uma caverna lá que eles falaram: você não vai entrar aqui. Ponto. Ah, mas porra, por que, que eu não posso entrar aqui? Não. não, faz parte, não... To... É, o cara chega assim, é. a gente tá pensando em outra coisa. Você não pode estar aqui. Aí todo mundo fala assim, não, porque Breath Default the dá opções de jogo que você pode seguir em side quests. Não, velho, é um jogo linear. Eu, eu chego eu simplesmente, chego na cidade, falo com o responsável da cidade lá, é, vou quebrar o cristal e faço ou não side quests que me permitem em lugar, entrar em lugares específicos quando eu estiver na side quest. Não, eu entendo esse tipo de crítica mas assim pra mim linearidade não é um defeito por exemplo eu não sou uma pessoa que gosta de ficar explorando eu gosto de ficar passeando sei lá que nem retardado para mim isso no seu caso é um ponto é um ponto de vista é, é, é negativo mas para mim é positivo uhum. porque sinceramente eu, eu não gosto de pegar um RPG e ficar perdido ou ficar perdido ou ficar explorando coisa, entre aspas que que não importa né que não importa não. eu não gosto é. disso É claro, você, você tá pegando. Você tá dizendo que as pessoas falam que, que Brevily Default não é linear. Claro que é linear. Todo mundo que tem um pouco de experiência sabe que é, não, ser, é. ser linear ou não. Não, uh, o problema é que ele é completamente linear. Não, tudo bem. Tudo bem, mas assim, é, eu acho que nos, nos, nos dias de hoje, sei lá, pessoal, aliás, tu, tudo nos games ficou fácil, mais fácil e um jeito de deixar mais fácil é deixar mais linear é, coisa... Pro o público que não é acostumado que nem no meu caso a jogar vários RPGs assim isso é uma coisa boa porque te limita e você você, você anda e você não fica preocupado com vou ficar perdido ou vou ficar não sei o que para mim mas... para quem olha não go... para quem não gosta de RPG para quem não é tão viciado em RPG para mim isso é um ponto positivo então mas olha só É, RPG Role Playing Game É. Eu preciso ter a liberdade de fazer as minhas escolhas Se a minha escolha foi entrar naquela caverna, tudo bem O que que é, seria justo fazer? O level design dever simplesmente colocar uns bichos muito fodas ó, E eu chegar e me fuder e morrer, entendeu? Essa é uma opção é, Mas não entra na caverna é, Agora eu simplesmente falo, Você não pode entrar nessa caverna, eu acho... Puta, é muito escroto. Eu quero explorar aquela caverna, entendeu? É, eu quero explorar outra outros lugares. E, e isso é muito mal feito. As cidades, elas são muito pequenas, cara. É, tem quatro ou cinco cidades no jogo. E elas são minúsculas. Puta, eu... Eu tô jogando Pokémon, eu não entendi, porque, porra, eu cheguei na cidade e tem 10 moradores, mano. É Isso, Mar. é um estereótipo da própria Square Enix, por exemplo, se você quer ir numa, na, na Montanha X, mas você tem que ir na Y, se você for na Montanha X, vou, você não vai conseguir ir, entendeu? Não, você escorre, é, cara. Você Final Morre, Fantasy não é assim. Cara. Não, Final Final Fantasy Fantasy e, não, Final Fantasy, os primeiros da época 8 de vocês vistem, tem partes que são assim. Mas para frente também não é assim. Mais para frente não é. Não, Final parte, né? Mas. É assim, Final Fantasy IX é assim, cara. Eu consigo, tipo, simplesmente ir para onde eu quiser, velho. Se eu vou me foder ou não, aí é outro ponto, entendeu? Se for coisa não, sim, Enix... mas por exemplo, se você pegar o Final Fantasy 1 e 2, tem isso também, sabe? Não, de... Mas, mas você, assim... você tem que ir na montanha Y, você vai, mas se você quiser ir na montanha X, você vai encontrar um bloqueio lá que não vai te deixar não, ir Não, mas assim, a questão, a questão. Se for erro da Square Enix ou não, continua sendo um erro. Você não perdoou porque Final Fantasy fez. Por exemplo, tá o erro é você colocar a montanha pro cara poder e E o cara não poder ir. Eu... eu Aconteceu isso também. De eu entrar numa caverna e não poder entrar na caverna. Então, assim... Então tira essa caverna daqui. Sei lá como que você vai fazer. Mas não, não coloca mas essa caverna. Não. E é tão mal feito isso porque é, é, eles colocam cada continente separado. Então, assim... É... Você tá num continente. Aí depois você vai ganhar uma carona para o outro. Não pode voltar pro primeiro. Você tá lá. O continente é fechado. Não é? Eles não são ligados entre si. E você vai ter que ficar aqui até a gente deixar você ir pro outro. Entendeu? Eu acho mal feito. Coisa que o... O instrumento de o bloco outro, vai poder... É... E tudo mas aí até aí se aguenta não até aí você já visitou os quatro lugares entendeu e não tem por que você querer ir para um outro continente então eu não tive problemas no meu gameplay com relação a isso que para mim assim você limita e você facilita é que tem assim tem uma caverna na tua frente você seguiu para caverna assim você falou não tenho nada pra, eu tô andando aqui tô no meu indo para para no meu caso foi indo para em que aconteceu isso tô indo para Florent tem uma caverna aqui eu falei ó, ah, essa caverna aqui tá meio difícil de entrar mas dá para entrar fui lá é falar assim não não o a gente não tava indo para cá não vamos voltar mano a minha pare me deu bronca porque eu queria ir para um lugar que assim o jogo eu queria ir para um lugar eu queria um lá não importa uhum. assim se tá lá mano deixa eu ir deixa eu morrer pro bicho nível 50. Gente, mas isso aí tem até no Zelda, gente, até no é, Zelda. Mas não fa, deixa de a, ser fadinha, pro... a fadinha, lá, é, a lá, rei Litan, tá ligado? Não, mas não deixa que ser problema. Eu não vejo isso como problema. É, mas eu não acho que isso não é, é um problema. Ser. É um problema porque ser, todo mundo repete. Gente. Então está todo mundo errando não não não, errando? não, não, não, não. é, não é problema. É, porque isso é um clichê do gênero. foi Como assim? Como foi? Como o Verde Foto dele tá ser um resgate nostálgico da era 16, 8, 16, 20, vai, então tem todos os clichês do gênero, entendeu? Isso acontece mesmo nos RPGs antigos. E não acontece, cara. Eu discordo, não acontece. Eu acho que tem vários jogos que isso não acontece. Acontece. Não, não, não... eu não tô fã. Generaliz... Um eu não, não tô generando. Não, não todos, mas oh, Se você pegar no próprio Final Fantasy, uh, Mario, no Final Fantasy 1 e 2, você quer na montanha Y e você tem que ir na montanha X, na montanha Y vai aparecer alguém te bloqueando lá. Não, pode ter alguém, mas aí o problema é que vai ser alguém da história que vai falar, não, você não pode porque você tem que pagar um negócio X. Aí você fala, ah, então não posso vir aqui por causa disso. É um bloqueio. É um bloqueio malandro, mas é um bloqueio com motivo. Mas só para e chega e fala, não, aqui não. É, eu não, eu não encaro... É... O the Default como um RPG, cara. Eu acho que ele é mais um Dungeon Crawler. Porque você tem mais liberdade nas Dungeons, que ainda são pequenas, é, do que no mundo total que você é, simplesmente entra na cidade para comprar coisas ou para falar com um cara que tem um asterisk, né, porque nenhum dos NPCs da cidade realmente te ajuda é... Para mim as coisas são acontece muito mais dentro dos Dungeons de qualquer outro lugar Crawler fica Crawler a maioria né, não vou falar, vai, persona, por exemplo, as Dungeons são uma porcaria, mas o uh, são porcaria em questão de ser reto mas a, a Dungeon você não faz muita coisa a Dungeon é, é, é bobona, é, é estilo Final Fantasy as Dungeons, na minha opinião são grandes, mas são são todas bobas é ponto A, ponto B, ponto uhum. A, ponto B, mas isso eu acho que é do gênero é RPG que você é ponto A, ponto B com algumas No meio. Eu acho o problema maior é bloquear você, é bloquear é você te limitar as escolhas. Você tem escolha, mas você não pode fazer porque o jogo não quer que você faça ainda a escolha X. A gente falou bastante do do mundo, falou bastante do ambiente. Eu acho que a gente pode falar um pouco das mecânicas, né? Isso é algo que eu posso elogiar no Bravely Default. O sistema de batalha deles é muito bem feito, tá? bastante... É. Tanto você escolher Brave quanto você escolher BF Default, isso muda muito a estratégia, para caralho. Todos os jobs eles são bem importantes, inclusive o seu par de jobs é, é legal, né? Essa parte. É, é você assim. Também, né? É, essa, parece... essa parte eu acho que assim, isso já vem de herança desde o do, do, do primeiro Final Fantasy, né? que é o sistema de classes, já surgiu lá no primeiro, né? Na não na, foi na, no Final Fantasy TAC tem também, então... Já é uma herança que a Square Enix tem, e ela sabe trabalhar isso de forma como nenhuma outra empresa sabe fazer, né? Então... Assim, aliás, tudo que lê é difícil você falar mal o sistema. É o um sistema clássico, que, traz para pare de quatro. Ai, que beleza, <risos> <delícia>. né? <risos> Ui. Ui! É, não sei, para mim foi legal. Assim, eu vou, eu vou me estender nessa parte porque assim, quando eu, quando eu joguei pela primeira vez, eu falei: "Nossa, muito louco esse sistema". Eu gosto do sistema de job, eu acho legal, dá, é é aquela coisa da opção do jogador. E assim, quando eu falo do sistema de jogo toda a parte Brave the Default, eu acho eu acho legal, divertido, porque o Default é mais do que só dar defesa, agora você ganha turno. Eu achei uhum. toda essa parte interessante. Só que quando eu tava revendo para esse podcast, eu percebi um negócio que é parte do sistema, que é acelerar Essa coisa de acelerar. O que, me, o que me, me deixou meio transtornado. Essa parte de acelerar o jogo não é erro de design, né? De, a parte de acelerar o jogo, para mim, é, nossa, facilita muito para quem não gosta de, de, de coisa. também faz parte do, do perfil de portátil, né? Eu acho que tem é. que se limite mais por causa do. Mas seu não contato, é, mas não é exemplo. erro do jogo, isso que não porque assim que como o o jogo como o Brave foi lançado por um portátil, um portátil qual que é a função dele é ser casual, você joga cinco minutos, você cansado liga e depois continua lá onde parou, né? Sim. Então como ele tem essa essa mecânica de ser uma coisa casual, querer ser uma coisa casual do portátil, então ele tem essa agilidade mesmo de querer, assim por exemplo, você salva, se depois você cansou, você desliga e depois continua, né? Então isso é isso eu acho que top na maioria dos jogos lançados para os portáteis hoje tem esse tipo de coisa né se não for de uma forma igual de uma forma semelhante Então acho que não seria um ponto negativo para menosprezar o jogo não eu discordo porque assim é... A primeira versão do jogo que lançou no japão não tinha algumas regalias que a versão ocidental tem incluindo essa parte de acelerar o jogo né? então se você ia num turno e tinha que bater quatro vezes ele ia bater fazer a animação quatro vezes muito lerda né e aí eles perceberam puxa, isso é um erro isso não é um erro é tão um erro que a gente teve que arrumar numa versão melhor que eles lançaram, né, Bravely Default for the Sequel. Exatamente, é, essa é a minha opinião, a do Mara bateu, exatamente, Não, pera, mas eu, eu não entendi, o erro, o erro é... é, é você acelerar o jogo, o erro foi antes, e você teve que acelerar o jogo para corrigir erro, assim, é uma ideia interessante, só, oh. é uma ideia legal, só que você tá corrigindo um erro nessa hora de acelerar. Não, não é uma ideia assim, as, pá, é genuína, foi porque eles cagaram muito antes, eu acho hum. assim... É, a gente estava Entre por analisando a versão americana não sim mas só do que jogo. Aquela, mas a gente tá vendo a versão americana só que essa parte de acelerar é, foi um erro porque o jogo, se você não consegue acelerar ele é uma, ele é muito ruim ele é aqui assim não consegue ser tudo que braver default foi na minha opinião assim não ser satisfatório mas com animações enormes entre uma coisa é. e outra toda essa parte de mudança foi pra gente falar mano esse jogo aqui ele não tá tão caprichado o tema de de bicho aleatório no mapa a gente não tá tem um que o cara fica de saco cheio Então a gente vai fazer o cara poder customizar tudo. Eu acho que é mais uma preguiça, em vez de você fazer um jogo e falar, pô, essa parte vai ser assim, essa parte vai ser outra. Não, você falou assim, ah, quer saber? Tudo na mão do jogador. É uma, é um, eu acho que é uma decisão estranha de design. Pro de jogo. Eu gosto, eu gosto Sim. de você ter a, a, a liberdade de você querer assistir a, a cena quatro do mesmo jeito quatro vezes ou você quiser ou se você quiser jogar mais rápido. Eu acho que assim, claro que foi uma correção, lógico que foi uma correção, porque foi implantado depois no mesmo jogo. Mas assim, é, ele te dá, é, entre aspas, ele te dá a liberdade de você de, de você acelerar o jogo. Assim, para mim eu vejo como só como um benefício, você não quer usar não usa. Não, tudo bem. Pokémon tem isso e ninguém reclama. Eu descobri você pode acelerar a a cenas, é, ou tirar os... Tirar, tirar a imagem, tirar essas coisas que tem. Diga é. Digamos que o erro foi esquecer de ter colocado. Isso, então, é o erro foi o designer ter visto antes e só putz, isso tá muito lento. Assim, eu, eu, uma vez eu falei pro João, falei, olha, eu prefiro a versão original do jogo, porque ela é mais difícil. O par é mais difícil. Você vê muita gente fazendo grind no jogo americano, é simplesmente bater, marcar lá automático e ver as coisas rolarem, a cena rolar. Basicamente, o, o trabalho que você teve a fazer grind é ficar rolando o, o direcional, até acha monstro, apertar um botão e iniciar a batalha. Olha, eu prefiro eu prefiro assim, porque se não fosse assim eu provavelmente já teria desistido do jogo antes de terminar. É, então, eu também prefiro assim porque, vai, eu tem, a gente tem uma amiga na Iron Park que jogou a versão japonesa, a original japonesa, ela falou, ela gostava da Summoner, e a Summoner, uhum. ela não pula, ela é que nem para um Fanta 18, não pula a porcaria da animação, nunca, nunca vai pular aquela animação, vai ser sempre você ter que a animação completa. E mano, isso demora muito para uma batalha normal, você usa skill da porcaria da Summoner, a summoner vai fazer a animação para cada sumo que ela... E eu assim, eu acho, eu gosto dessa parte do Subrieve Default de permitir que eu faça, mas como, mas dentro do jogo eu falo, mano, só que é. Que foi preguiça, assim, não gosto, mas eu acho que foi preguiça demais. Eu acho que isso. A, a correção do 4 vezes mais rápido, etc. Automático, eu acho que deveria ter sido feita de uma forma melhor. Eu acho que deveria ter sido pensado. Ao invés de você simplesmente acelerar para 4x, eu acho que é, antes de tudo, deveria ter sido repensado. Olha, como é que a gente vai fazer que o cara faça quatro animações aqui? É, como é que a gente vai fazer? Não sei, talvez seja uma animação que seja diferente, entendeu? É, tinha que ter sido repensado. A animação disso pular mim... pro final, que nem faz toda Final é. Fantasy. para mim O problema foi quem testou esse jogo antes de, antes, antes de ser lançado no mercado, ou se teve teste. Não, o teste ele procura por bug, e o teste foi bem sucedido, eles não encontraram bug. Não, mas assim, por exemplo, tá, cê, mas você pode, pode dar um feedback, pô, esse jogo tá lento, tá lento demais, ou tá longo demais? Mas, mas a ideia é do não, jogo, não, é isso não gente tem design, isso não, é, faz o jogo, Isso né? não é trabalho do, do cara é, centro de ele teste, Ele vai falar, ou oh, tá divertido, tá ruim, é só pra ver. Ou oh, tá, tá errado? Não, não tá errado, tá tudo certo, que nem você pensou. Isso é problema do game designer do produtor, cara, é, o produtor que tem que ver isso. E o produtor falhou nesse ponto. Tá, então o problema é o produtor ter jogado esse jogo. É que assim, o problema é, do... o, problema é o jogo, entendeu? Esse é o maior Não. problema. Então. É, pra mim, eu, eu, eu acho que... Não, o problema Brand é o The jogo Cop antigo, não o jogo que saiu Não, até o, o novo Não, o a correção jogo, sim, Como com foi certeza. feita Como a correção foi feita A correção foi feita para deixar o jogador no poder Mas deixou o jogador no poder por quê? Porque a gente não conseguiu não, fazer digamos, nada ó, ó, digamos, digamos que isso não fosse, um ou entrasse, um jogo novo Fosse só um patch, de, um patch de atualização Ninguém ia reclamar Não, mas eu, eu, mano, eu aquela coisa É a opção de você dar pro jogador isso Me parece que você não conseguiu fazer isso de uma forma melhor Então você precisa é, Pra... fazer. Pra... Ele, ele foi um patch, tal, Jefferson? Não, foi ah, atualização. Teve que comprar o jogo de novo. Não, você teve que comprar atualização ou você podia comprar o jogo. Não, um você todo. não podia comprar a atualização. Ah, Como não? A... Nossa, <risos> você tem que comprar que... o jogo para The Sequel. É mais, ah, era mais barato. As meca... A gente não tem dúvida que a mecânica de Bravely Default funciona. As músicas funcionam, os gráficos funcionam, apesar de é, o 3D se limitar em várias coisas. Estilo o... até, né? É, tem o um estilo chibi, ele não dá slowdown, tá? A música é cativante nos momentos certos. É, só que existem pontos Eu acho que sim é, é Alguns detalhes que a gente precisaria arrumar na mecânica é, Mas a, a mecânica de exploração para mim é falha, sim E o roteirista é péssimo E eu vou eu vou explicar o motivo disso Agora, qual que é o pior Defeito de Bravely Default Essa, é, por exemplo Você começa a jogar a história, você tá lá Tem alguns problemas, etc é, Mas você ainda tá querendo jogar porque você quer entender O, o, o que tá acontecendo no, no universo O que tá acontecendo na trama, etc Então tudo bem, você vai lá, quebra o primeiro uh, Cristal lá, você vai pra outra cidade Aí tudo bem, é a cidade temática Do, uh, do deserto e tal tu, Mas acontece a mesma coisa que acontece no outro Você entra numa cidade, você enfrenta alguns vilões são inclusive são vilões temáticos né, né é, Se enfrenta da mesma maneira como Você tinha enfrentado os outros, vai lá quebra o cristal De novo, aí você vai para outro continente A mesma coisa, você é, Pode ou não enfrentar o side quest, você vai lá Quebra o cristal, e de novo você vai para um outro continente, faz a mesma coisa Faz grind de novo, enfrenta os mesmos vilões, vai lá, aí e você quebra o quarto cristal aí nesse momento você já tá cansado você falou, meu, eu segui quatro vezes a mesma coisa uma história mais que... ou menos rolando atrás você é, o mundo. Na... isso, e até agora a história não não, não se desenvolveu muito e, e, e não me explicou muita coisa, então a trama ainda tá muito escondida aí beleza, aí você aí abre um portal lá e você fala puta, é agora, agora sim eu vou para esse lugar aqui, essa dungeon aqui e aí eu vou enfrentar o vilão e vai acontecer coisa pra caramba, vai entender muito da história, etc. Aí, você a, a, acontece toda a trama, e aparece o Alternate Geese lá, né? E aí, de repente, você enfrenta ele e quebra a máscara e você fala, caralho, é o Ringabel, meu, o que que tá acontecendo? Aí, eu, foi quando eu falei pro Jomon, falei, eu virei pro Jomon, quando eu cheguei nessa parte, falei, Jomon, é, a gente tava já discutindo que a história tava bem ruim, que a gente já tava bem cansado, e o Jomon já tinha dropado o jogo. Eu virei pro Jomon e falei, Jomon, volta a jogar, que tem um, um plot twist animal é, perto do, do final do primeiro capítulo. Do, do capítulo 4 ó. Você chega no capítulo 4 Você tá cansado Mas se encontra aquele poste witch Você fala Não Puta pariu Acontece alguma coisa Dá toda a reviravolta Você entra no portal Aí você volta para a primeira cidade Aí você fala Opa O que que aconteceu? Aí o Tiz acorda Aí eles descobrem Que o mundo voltou ao normal Todos os cristais retornaram E aí Ele simplesmente fala Puta que deu merda hein Vamos fazer tudo De novo? Aí Porra Não Tem alguma coisa errada Não pode ser Aí você passa por Você pode ou não Passar por todos os vilões De novo Aí você fala Não Vamos fazer todas as assédios novo, aí você vê de novo todas aquelas historinhas muito meia-boca de todos os personagens mudados, de todos os lães mudados, muito pouco, inclusive. É, a frase é praticamente é. as vezes que eles fazem entre um e outro, né? São, são basicamente as mesmas. É, você passa por tudo de novo, você vai lá, quebra os cristais de novo, de novo, chega perto do final do capítulo 5, aí você fala, Não, agora sim, agora vai acontecer alguma coisa que vai me contar um pouco mais da história, e de novo volta, cara! Aí você descobre que isso se repete de novo, de novo, de novo, igual com o arrependido. Até oito vezes, até a oitava Fácil você fica repetindo essa maldita mano. Cara, isso é broxante. É, não tem nada que compense você jogar até o final do Bravely Default. Nem o final, nem a história secreta. Mano, é, é por mais por fácil você ver a porcaria do ensinamento no YouTube do que você terminar e falar: olha, nossa, eu terminei, eu sou um campeão na vida. Caralho, o roteirista, ele chegou no final do capítulo 4 e simplesmente pegou o que tava no Word e deu Ctrl C, Ctrl V, cara. Não tem explicação deles terem copiado quatro capítulos iguais, que são iguais. é Não mudem nada na, na memória do jogo, etc. É porque é a mesma jogabilidade, é a mesma mecânica. Só muda ro... pequenos roteiros. É, ele eles falando, nossa, a gente tá repetindo mesmo, né? Aí É, tamo repetindo mesmo, vamos continuar. Caralho, eu não acredito, cara. Por que que eles repetiram quatro vezes o jogo? Então, então, apertar A aqui no idiota, você tem que fazer isso todas as vezes, é impressionante. Eu achei, porra, mano, acelera essa merda. Eu sei que você tem que dar o, o clímax ag nessa, isso aqui, mas porra, mano. Com relação com, com relação à repetição, eu acho que isso é ponto negativo de quase todo mundo que fez review desse jogo. Não tem muito o que falar. Mas o finalzinho, por exemplo, para mim, eu me surpreendi no final do quando você enfrenta entre aspas a é é que assim. a a, a então tipo se você tivesse parado lá entre aspas você não teria você não teria causado, e, e... você não teria visto que ela era a vila Mas o... a, a o, o trailer, o Bravely Second que acontece lá, que, que acontece no final, eu, eu acho um trailer legal. Então, eu vou dar um argumento para vocês que eu vou explicar o motivo... Tudo bem, você tá me falando que o, o final secreto é legal. Eu concordo. O final secreto é legal. Mas por que que você precisou fazer 80 horas de jogo se você podia ver o final secreto apertando cima, meu baixo e baixo, baixo e direito, esquerdo direito, a BA de des Desculpa, mano, mas isso aí é quem quer ver... Quem Quem quer, quem quer ver antes antes do fim Eu não fiz isso Eu sou, eu, tipo, eu, eu, eu não procurei, eu só tava jogando O jogo lá e, e, e no final das contas eu vi o final Mas assim, se você se você, ele, ele te, é, é aquela coisa de ele te dá a liberdade De ver o final antes de, antes de acontecer A escolha é sua. Não, não é a escolha sua Eu acho que é um, um fator importantíssimo Cara, pra, pra o, o level designer falar, não, o final secreto é tão bom Mas tão bom, que o cara vai ter que passar 80 horas, depois de jogar um final Fudido de difícil de um chefe filha da puta, que você tem que estar level 99 com os melhores armas, os melhores equipamentos senão você não ganha, e isso aconteceu comigo, passar por 4, cinco vezes o chefe, para ir sim você fazer o final secreto, que pode ser visto pelo Konami Code, velho Para mim isso não tem explicação é, sei lá, que assim, essa parte final do Brave Default, eu acho complicado porque o jogo ele te ensina durante o durante primeiras, vai, quantas horas é o capítulo 4 É um capítulo 4, dá umas 30, 35 dá umas 30, então 30 horas o jogo te ensina, É e isso é o jogo jogo te ensinando, você não aprendeu sozinho é o jogo te ensinando que todas as side quests são importantes que todas as side quests adicionam tanto que eu acho que um dos maiores erros, um dos erros de, do roteiro é o cara contar como foi o passado, que é o um grande mistério do jogo, um dos grandes mistérios do jogo é o que aconteceu com o cristal, com essa coisa dos cristais, que criou anti, o cristaliza todas essas coisas, lá atrás lá no início do jogo, digo, lá no, antes do início do jogo, e isso acontece em side quests essa história, então o jogo te ensinou durante 30 horas que é importante fazer todas as side quests, para nessa parte Do, do capítulo 5, 6, 7 e acho que o 8 também Você tem que repetir tudo E, ele, e você vai fazer a side quest Porque te ensinaram Que é importante não, não, fazer a side então, quest. É, exatamente Só que essas side quests Do capítulo 5, 6, 7, 8 Não são importantes São importantes Não adicionam nada Só que o problema é que É nada, uma coisa que nada. foi te ensinado foi por... e você, você quer fazer Você quer você fazer, quer fazer. Você, quer fazer a você já fez entendi. até ali Então o que que custa? O problema é que é um porre É um saco E mesmo se você não fizer você for de ponto a ponto Sem a side quest Você vai ter que ficar, entrar Numa dungeon Que você já entrou Aí você vai desligar A porcaria da, do encontro relatório E vai andar tudo Até o final da dungeon para ficar apertando o ação e josta enfrentar um boss que você já enfrentou outras duas três quatro vezes isso tudo para chegar no final assim você entende o, o que, que eles queriam apresentar no final que queria ser mundo aleatório que, que ele, são vários mundos paralelos e que a fada ferrou durante todo esse tempo e gente passar de parte para a sacadas do mundo é o título você prove the pole flying fire e você tira corta umas letras e vira line air Eu acho absurdo essa sacada, é genial. Uhum. É, eu arrepiei, quando isso aconteceu, eu arrepiei. Mano, é demais, Porra? tava lá no, na tua cara, que, que, que era, que, o que que era, que era o vilão e você não tinha percebido, é muito bom, é demais. Então. Só que eu você acho ferrou, que... você fez um, um método ruim. Desligar o um Encounter de. é uma merda? Foi isso que eu vi? Não, o método foi ruim, você desligou, ó, você, ó isso foi um dos erros. O cara teve que desligar o Encounter rate porque ele sabia que nessa parte... É um puta porra jogar com Encounter Race normal. Porra, é, eu, eu, acho isso uma, eu acho isso uma evolução e uma inovação. Eu queria que todo não, não, RPG não, tivesse só. isso. Não, não é esse o ponto que o Jamal tá falando. O ponto que o Jamal tá falando é o seguinte não, Naquele momento, a partir do capítulo 5 Não tem por que você entrar naquela dungeon Que tem os, os monstros no mesmo nível que tava no, no capítulo anterior Não tem por que você tá ligado em counter-rate Porque você não vai mais upar é, Encontrar um monstro é um saco Você tá cansado, velho Você quer zerar o jogo Você quer zerar de qualquer jeito, não importa Quer qual. terminar essa porra logo né? Quer zerar e você desliga em counter-rate Porque encontrar um monstro já não é mais importante Foda-se, eu, eu, eu quero a... Eu achei isso totalmente legal não, não, não tô falando que isso não é legal o problema é que é o é como você assim, não é o produto que você recebeu é o produto que você fez o, que que você, o produto que você fez tá é totalmente tá, assim, você tá analisando você não tá assim, você analisa o que você recebeu mas só que o problema é que você tem, você tem que pensar como que o cara fez a gente a gente não é fã idiota assim, a gente tá tentando sempre pensar mais e com, o que o cara criou lá um negócio super um negócio tão tosco que teve que desligar um Encounter Hate para continuar não é um RPG legal isso você tá cara puxando pro final agora o The Fall seria... A maioria outro dos RPGs você ruxa pra final. Não, não, não, papo, não. Mas não. você vê, você vê coisa não, não. diferente. É, algum, é um você chegou... diferente ainda. Não, você só não, ruxa? Não, olha só. Não, a repetição não. eu também não gosto, mas a maioria, sei lá, pelo menos quando eu pego um jogo, geralmente eu vou, vou indo pro final, tipo. Cara, Brave The Fall é a volta do com arrependido. Ponto. É, não tem porquê capítulo 5, 6, 7, 8 existirem. Não, não isso, existe. isso aí eu concordo. Isso aí não tem. Isso, isso aí todo mundo acha tô, chato. Eles têm uma ideia legal, mas... mas... A, a dúvida é... Puta, o motivo é... é a dessa Side quest dos mundos aleatórios vai trazer algo novo. Não, não traz. O que traz são pequenas mudanças de personalidade mínimas em cada é, personagem. é eu falo uma historinha que que dele a mais, uma historinha dele a menos, e começa a condensar todo mundo, porque você começa a enfrentar oh. cinco, quatro caras juntos. E diga-se de passagem: existem coisas re extremamente retardadas. Olha só, aquela a, a menina que é a, a dançarina lá, né? Esqueci o nome agora do, da profissão. Eu acho aquilo terrível de, de ruim assim pro roteiro. Você entra no local lá, você sabe que tem uma side quest. Você descobre que eles estão enfrentando, tem três caras enfrentando mais três caras ali, eles estão falando que é uma guerra, você não sabe o que tá acontecendo. Aí você sabe que tem uma compositora que tá ajudando os caras. Aí começa aquele negócio lá, é vocês vão me seguir? Sim, vamos te seguir, aquele roteirinho bem bosta lá. Aí de repente você não sabe o que tá acontecendo, você sabe que a IDIA faz alguma coisa que é, vai, vai meio que acabar com... com... A estratégia dela lá Que ela começa a mexer os braços Ah, então você imagina Tem uma banda, não sei, alguém tá cantando Ou tá tocando alguma música Então, velho, aqui o tudo é muito mal feito é, Toda essa parte é mal feita E isso se repete três vezes é, Sem pequenas mudanças Assim como aquela parte daquela ninja também aqui é tão chato que eles pulam a parte Eles pulam, nos, nos próximos capítulos Eles pulam as partes que cada personagem tá morrendo Essas partes, elas são muito mal feitas Elas se repetem, a de sidequases não tem motivo Para serem feitas, né, só no capítulo 8 Depois eles mudam, eles colocam, tipo O summoner com, com um mais grande sem que mais não entendeu para ficar um pouco mais difícil mas não tem motivo porque você já quando você está no level no personagens, né? Que, as, então, as tem ne, nem para você o pai esses capítulos servem porque você, você chega lá você já tá no noventa 99 cara é muito que é né? uma enrolação assim é uma é que, assim é aquela coisa o jogo todo que eu e o Marly tava falando, ficamos discutindo que a gente teve toda essa discussão o jogo todo ele é, é baseado ele é coisa padrão coisa padrão coisa padrão aí você fala tudo bem o jogo não vai ser nenhum ápice da minha vida aí chega nessa parte do jogo ainda fala, olha aqui, eu consigo me cagar. Começa a cagar na tua frente, tira a calça e começa a se cagar. Aí você olha, mano, o que, que o jogo tá fazendo, cara? Bravely Default, para mim, não é o melhor jogo do mundo. É, ele seria um outro jogo se ele não tivesse esses capítulos. Mas assim, ainda assim ele seria um jogo padrão. Ele não seria o, o, um jogo que se, se destaca. Para mim, esses, esses jogos, RPGs, eles perderam muito o público. Não, eu não, discordo. É, eu principalmente discordo. não, principalmente oh, é porque, na... assim, porque depois que surgiu o RPG ocidental, aí é. começou o declínio do RPG não, oriental. Então, eu, né? Detesto, eu detesto esse declínio do RPG oriental, porque assim, você fala declínio do RPG oriental, mentira, é declínio da Square Enix. É só ela, é. porque Off tá aí fazendo Off pra caramba, tem um monte de RPG que o moia amou, e assim, e os títulos, desculpa todo mundo que ama, mas os títulos que tinha lá na época do PS1, tem muito título que os caras falam, pô, demais, palmas pro jogo. O jogo é meio meia boca. Só que o jogo tem 80 horas, e você dá uma moral do caramba, porque ele te consome 80 horas. Porra, mano, é aquela coisa, não é o, o ápice da tua vida. Não vai ser o ápice da vida de ninguém. E, e manteve, assim, de RPG, tem, tem agora RPG ocidental, que porra, eu sou um cavaleiro, eu detesto RPG Ocidental eu não consigo infelizmente eu queria amar eu também eu também eu não gosto de RPG Oriental. eu fico mas aí você me fala RPG Oriental tá decaindo Você CPH tem uma história mais absurda que outra pega a persona tá lá uma história absurda para você eu não consigo of tem personagens legais Blade é foda Blade é foda mas você confundindo o declínio o que que a gente quando a gente fala declínio vamos explicar então Quando a gente fala declínio do do, do, do RPG oriental é a fórmula que tem que que começou tudo que é aquela de você jogar para ter para ter para ter, ter que ocupar o personagem você tem que jogar x horas para poder evoluir ele senão de uma certa forma você não consegue avançar na história que é uma das filosofias japonesas né que você tem que é daquela que você tem que se esforçar muito para poder adquirir a força para você alcançar um certo objetivo então o declínio entra nesse sentido que se você for pegar The World Persona que que o Jomong citou realmente Eles, têm, eles não têm tudo isso, uh, tudo isso. Ou se tem, tem de uma forma melhorada. Né? Então, então, aí tem que ser pior? Não, o que acontece com esse declínio? Quando, fala, quando a gente uh, fala no declínio do. RPG Oriental é justamente nesse estilo, que é o a batalha por turno, né? Essa coisa de ter que ficar X horas ter que upar o pau personagem para per persona poder. Persona tem 80, mano. Persona tem 80 horas para você fazer a porcaria do final normal dele. Não é pouco tempo. Você grinda até o nível 70. Time MC4 são 50 horas você grinda até o nível 80. Não é questão de falta de grind, não é questão é... de história. -M -M é um jogo de nicho, jogou. Então, não, é um jogo de nicho, mas não. só que de RPG, é um seu jogo de nicho. Esse é o problema do Brave fal cara. Ele deveria, se ele fosse um jogo de nicho, provavelmente ele seria muito melhor. Mas o motivo deles quererem é, expandir o mundo, etc, é o mesmo problema do Primeiro, eles deixaram o jogo fácil em alguns pontos, entendeu? Mas na hora que precisa, eles não deixam. O final é difícil pra caralho. É, e outros pontos? Outros pontos. Eles deixaram o roteiro idiota. Alguns pontos ficam, ó, as brincadeiras, as conversas retardadas é Os motivos que, a, a, as partes que são para ser mais chocantes, elas não são exibidas. Por exemplo, que nem Jamal falou. Ah, Samanard matou os dois a gente não sabe se matou porque eles quiseram fazer o um jogo PEG 12 lá é, pra, pra maiores 12 idades e eles mostraram que eles morreram, entendeu? Então, é, a história não é densa em nenhum momento, tá? É, você cansa em vários pontos. Eu acho que o problema de Bravely Default é que eles quiseram deixar para todo mundo enquanto ele deveria ter sido um jogo de nicho. Então, para mim, eu, eu, não sei, eu penso, é aquela coisa, tipo, eu, eu critico uh, Awakening, mas eu entendo porque o porquê das mudanças. Eu entendo o casual mode. E no caso de the Default, Por exemplo, é claro que o fã, o fã que gosta do jeito que era, ele fica ele ele tem restrição a esse a, a essa abertura de leque. No caso de Brave de Pra para mim ao contrário. Eu não eu, eu não gosto desse tipo. É, é, todas as inovações que teve, toda essa liberdade que eles me deram, toda essa continuidade, continuidade que eles a, a acessibilidade que eles deixaram o título, para mim foi mais agradável, entendeu? E tanto, e, e é uma e, e é uma decisão entre aspas comercial. Quando eu falo declínio, eu falo declínio de popularidade. Mas e RPG nunca eu acho, mano, de RPG tinha a Final Fantasy 7, que não, boa, tá todo mundo Mas esse é o ápice É o ápice e o declínio Porque não teve outra Assim, eu nunca vi outro JRPG O cara fala Palmas Palmas pro RPG Só foi o Final Fantasy 7 E o cara chega e me fala É aqui, é o ápice Do JRPG É o ápice ou não, não. Ou depois da cara, o Declínio É a mesma coisa que o Dragon Ball, velho Nego Hoje Dragon Ball pra caralho Nunca assisti outro anime também, entendeu? Esse é o problema A galera, eles ficam elogiando uma porrada de JRPG E fala que é o declínio, etc Mas nunca jogou Teos Nunca jogou Uma porrada de outro de RPG Que tem, tipo Um monte de... Olha, Horas 80 fácil Ninguém eu... quer porque é falta de tempo É normal Mas só que aí você fala Não, Bravely Brave conseguiu recuperar o declínio Fez alguma coisa Bravely fez cagada Bravely deixou RPG mais acessível Por exemplo, eu joguei Eu, eu, eu peguei Tales of Abyss Que saiu por 3DS Eu, eu não, meu eu, eu suei sangue para para terminar aquele jogo e tipo a história é melhor que Brivilde forte a história é melhor mas assim você você me perguntar qual foi a experiência mais assim saudável foi foi muito mais saudável para mim terminar fazer aquela a porcaria aquelas quatro vezes do que do que ter os às vezes eu ficava perdido às vezes eu tinha que é, sei lá tinha coisa que fazer que eu que eu não conseguia para mim aquilo era inacessível Mano, mas vai ter os temos um, uma porcaria no um diário que falam que você tem que ir não tudo bem mas eu ficar aí vezes você tá tra... perdido no mundo acontece mano às à, vezes à, acontece à, à, aí eu ficava eu, eu ficava muito perdido Pra mim a principalmente quando você pensa que você tá você está lançando um jogo para lucrar É, é é melhor se você se você consegue fazer o, o seu tipo de jogo abranger um público maior, é melhor. É assim, eu não eu, eu, eu discuto com você. Eu, eu não concordo. discuto viabilidade. Eu, eu não discuto. Por exemplo, é, é para mim o que que eu penso co é, quando no podcast passado, meu, você prefere ter um fariano ou não ter? Não, porque, era, porque era isso que ia acontecer com a Waken, por exemplo. Não, então. Pre Breve Default o, vendeu pra caramba nos Estados Unidos. Não, vendeu. Vendeu muito. Vendeu muito. Não, vendeu ou? muito. Tanto que eles estão fazendo sequência porque vai vender muito dinheiro. Não, vai vender muito. É um jogo, é. Eu vou comprar também, eu também vou comprar. É um jogo que ou, pra nicho é ruim. Mas assim, para pra, pra, pra, pra, pra população em geral é bom. E, e, o problema e é... eu vejo assim: é, eles podem te agradar ou agradar o Jomon, ou eles podem tentar um público maior. Não, quer dizer, o problema, claro. o problema não é, sei lá, que eu não acho isso aqui, assim, não acho simplificar tudo, você pode simplificar tudo. Simplificar de uma forma boa. Mas você chega e fala assim, um JRPG RPG que é história, que nem... é que Como foi o podcast todo falando da história, que a gente fica criticando? Mano, você faz um RPG totalmente simplificado, tudo bem. Eu aceito você fazer um RPG. Mas você pega a história, foda-se o que que aconteceu com a história. Vamos então, fazer a história tudo de clichê. Mano, mas é isso. O público é muito público cara. É muito infantil. É, o público mainstream não é idiota. Não é porque Olha o cara só. não um RPG que não sabe o que é clichê. Olha só, a galera fica elogiando, mas assim... Bravely Default não é melhor do que os, os Final Fantasy Crystal Chronicles que lançaram pro Nintendo DS, cara. Ponto. Também acho, é. Eu claro, acho desse eu, nível eu mesmo. Eu, eu acho, acho coisas assim. diferentes. Não, eu acho que é a mesma coisa. Eles são quatro personagens. Não, não, é jogabilidade... é não é pra mim a jogabilidade mas... faz toda a diferença. Crystal mas... Chronicles eu acho mais legal, acho mais divertido jogar do que Bravely Default, mas isso é o estilo de gosto, de jogo que eu gosto. Eu acho que você não, não compara... É, é, assim. Não, mas tá comparando em questão de enredo, por exemplo, que Crystal Chronicles é uma, é uma história bobinha, que fizeram sem ah, falar ah, Nintendo fã de Nintendo J então a gente dá o Crystal Chronicles para eles porque eles não querem história densa de Final Fantasy aí os caras fizeram Breath of the no mesmo negócio mas os caras eles não eles eles acham que Breath of the é um Final Fantasy DJ. então para para para mim a questão é, é aquela coisa Breath of the é um bom RPG para 3DS só, só, eu não, eu não não acho. não, não discordo eu, eu, eu não eu não considero o Awakening RPG É RPG, seria. Ah, é, ele, é, ele é RPG tático, né? Ele é, tático. é eu, eu também não considero, sei lá, pra... É... É Devil Survivor Que é tático. Então, assim Eu falo assim, mano Você pega o Aetherian que tem É Dungeon Crawler, É RPG Eu acho eles Na, na proposta deles Muito melhor Eu não gosto de, Eu não gosto de fazer De jogar tanto Aetherian Descent. Não consigo me aprofundar no, Naquele mundo Mas isso é outra coisa Aetherian Descent tá lá Shin Megami Tensei Tem uma puta história Os dois que tem para 3DS 3DS não é aquele Shin Sh Sh Sh Sh Sh Sh tem Tensei 4 Eu não gostei Eu achei eu achei um jogo bom É aquela coisa que questão de Eu não a gente não, pode eu, discutir isso em outros lugares. Não, Ximega Xim, me tem seu, eu, eu não vejo como. Assim, eu não vejo como um jogo totalmente superior a Brave Default. Acho que os dois tá lá. Eu, então, eu acho infinitamente melhor. Mas, pega, não, mas quando, aí é questão de gosto. Aí a gente você pega, não vai vir, tipo. Mas, mas a biblioteca do 3DS é, é o que tá lá. É o que tem, é, o, é o pouco, vai personar aqui, tá na, na, na biblioteca do 3DS. Tem todos esses jogos que estão na biblioteca do 3DS e eu achei eles melhores que. E é assim. Mas assim, Gilmão, todos esses jogos que você jogou, pra mim o gênero é diferente. Dungeon Crawler é diferente de. Não, não, não. É de RPG. Não, é, É PG, eu acho. Pra mim, Dungeon, Dungeon Claw é RPG. É, é porque é assim, mas no caso, gente, no caso dos jogos que o Dion citou, eles são de outra geração. DJ e RPGs, né? Se a gente for ver. Okay. Porque assim, o Bravely Default ele na ele vem com aquele aquela mecânica dos RPGs da forma mais tradicional que veio na geração 8 e 16-bits. Agora, todos os jogos que o John mostrou até esse momento, se você pegar os, os da Namco, né? Os da Atlus. O que o Caio tá falando é que assim, você pegar os personagens e seguir por turno é um modelo que é tradicional. Ah, mas tem os Ops, no Super Nintendo e você mexe neles. E é, e é jogo de luta normal. Sim, é só o... que o O primeiro Tales of que é o Tales of Fantasia ele veio Sim. já quando já existiu o Nintendo 64, né? Lembra não, ele, mano, ele veio no, Mano, é de 94 jogos. Não, ah, então, ó, a gente meio que se dispersou falando dos outros jogos. É, o que a gente tá falando é o seguinte: pra minha opinião é do Jomon. A gente não miscismo não. A gente não cria um A gente dá nota 7,5 pra análise. O 7,5 e é, não superou, nos, já foi uma nota alta, porque ele não superou nossas expectativas, entendeu? É, ele tem coisas legais, sim, a gente não discorda deles, mas para mim ele não não compensa as 80 horas de jogo. Ponto, ele deveria ter sido um jogo de 40 horas, eu estaria feliz, estaria, eu teria achado o jogo muito melhor, eu acho o final muito legal, eu acho o um vilão legal, etc, aquele negócio com a R muito louco, é, mas muita coisa não se explica, o roteiro é fraco e tem toda aquela repetição de história. Então, no sinto ponto, muito. É, no cara. nosso ponto, agora falo de vocês. No meu ponto de vista Forte, a história é um clichê que para mim é, é, eu achei divertido como eu não, não jogo muito RPG para mim você pode falar que ah, é, o público é burro tá tudo bem talvez eu, talvez para mim seja suficiente e para muita gente para muita gente pode ter sido porque vendeu muito venda não é qualidade não mas mas, mas, mas Creed tá aí falando pra não mas não mas tudo bem mas a, a, a, a venda ela traduz no tipo pô comprei aquele jogo pô, você não, não quer sei lá Se fala assim: "Ah, tô curtindo", às vezes, às vezes, o pessoal também, tipo, sei lá, o seu amigo também compra. Eu acho que no geral, para Default, assim, como como experiência de jogo, tá tudo bem. 40 horas, 40 horas como se instalaram pode ter sido um problema. 80. Não, as 40 finais, as 40 ah, horas, do, do, do, finais pode ter sido um saco, mas pô, isso não isso não tira a diversão das 40 anteriores. <risos> Pra, pra mim não tira. Eu gostei do final, achei o final legal e, e, e usar o Konami o, Code. Eu só fui descobrir que isso existe depois que eu terminei o jogo. Porque eu, eu não fiquei procurando. Pô, se você tem um jogo. Se você tem um jogo que tem uma gameplay boa, o, os gráficos são pra, no, no 3D, pra mim, eles são, são, são competentes. A, a, a música a música é boa. A, a história, eu considero é clichê bom. Vocês consideram uma porcaria. Mas assim, eu acho péssimo não, tudo bem tudo bem isso é questão de ponto de vista mas se, acho se você analisa o conjunto da obra e, e, e não vê assim para se breve default é um jogo bom para mim para mim é um jogo 8,8 e meio se eu fosse dar uma nota no, no conjunto da obra breve default, default é um bom jogo sei lá tanto tanto para acessibilidade tanto para quem nunca jogou é, tanto tanto para público e para crítica E para venda também. ele não é um, um, um jogo que ele vai marcar o gênero não o que O que que é o Brave Default? O Brave the ele é um jogo que ele veio para satisfazer um, um, uma lacuna que que o pessoal sempre estava pedindo para a Square Enix, que era trazer um RPG tradicional da forma que era que acontecia na época, 8 e 16 bits. E isso, Brave the Default ele cumpre com com com com, com humor, assim nesse nesse critério ele tem a quebra de ritmo tem e é justamente essa quebra de ritmo que torna ele um RPG normal né em, em vez dele ter se destacado se tornado um RPG inesquecível tá ah, ele pode ser inesquecível para você que é fã? Ele pode, mas isso é um, um lado positivo para você Porque aí você pode voltar lá atrás Pegar os RPGs, por exemplo, que saiu no, no Super Nintendo E jogar essa mesma fórmula Que você vai encontrar muitos clássicos lá Bem melhores do que o Bravely Default hoje Ah, eu acho que assim, ele é um. O Braver Default veio para cumprir essa questão. E ele cumpriu. É, então, só tem uma coisa a falar antes do final que é o seguinte. A gente vai abrir o espaço para vocês comentarem entre e e meu você. Ó, meu, meu nome é João Podem me xingar. Pode xingar minha mãe. Esse foi mais um N Party costa a costa. Para maiores informações, acesse www.nparty.com.br.